Hvorfor de 10 år fra du 20 til du 30 er blevet så vigtige? Vi sender hver 14. søndag, og velkommen til. Jo tak, jo tak. Mille, du er blevet ekstremt varm til at starte programmerne ud. før. <laughs> det var meget sådan, til at starte med, så, så var der lidt nervøsitet, og det skal heller ikke være nogen hemmelighed. at jeg har brugt to omgange på det nu? <laughs> ja, jamen det er så, hvad det er. Men til at starte med, var det jo heller ikke nogen hemmelighed, at vi skulle have delt om at flyve det ind. Ja, det er rigtigt. Og så var jeg sådan jeg tør ikke. Mille, hun er bare så god. Så jeg synes bare, at det er hende, der skal gøre det altid, og du blev blevet fucking god til det. Tak, du tak. har helt ret, Mille. Det er med noget på spilsæson 3. Afsnit 5. Efter det her, så Gud, er vi halvvejs. Ja. Hold da op, det var hurtigt, var. Mm -hmm. Er du sindssyg, mand? Dagens afsnit, det hedder En Vodka on the Rocks. Tak, ja, tak, for man skal huske at være høflig. Dagens afsnit handler om druk. Sådan lidt et øh, sjovt emne kan rumme mange positiver, kan også rumme rigtig, rigtig mange negative. Ja, op øhm... det er jo ikke fordi vi stopper med at drikke når vi er 30. Nej, men man drikker måske lidt mere når man er fra du 20 til du er 30. Ja, det vil ja. jeg i hvert fald gerne skrive under på. Det tror jeg også jeg vil skrive det under vil på. Det, det håber jeg da. Ja. ja. Håber, jeg, jeg håber ikke jeg, jeg drikker lige så meget som når jeg. Eller også udpassionerer du bare når du er 50 og gør muk. Jeg ja, skal bare muk. Hvem ved, hvem ved. <laughs> Mille, vi er jo simpelthen så heldige at have en fantastisk skøn gæst med i dag, og det siger jeg ikke kun fordi det er min rigtig rigtig god veninde, men også fordi hun bare er skide sej. Det er dig frier. Ja. Yes. Hej. Hej, fedt. Vil du lige have lov at præsentere dig selv hurtigt? Øhm, ja, men øh, jeg hedder jo Freja, og øh, Williams, gode veninde. Jeg er lige droppet ud af studie, så lige nu, der hygger jeg mig bare, Ej, og har det dejligt. Sejt. Ja. Mega, mega nice. Du tager til Australien lige om lidt. Ja, det gør jeg. Yeah. I Hallo, top yeah. nice. God grund til at droppe ud af studie. Boom. Præcis. Ja. Jeg overvejer altså også bare at rulle en fucking tærning, og så bare tage luftdagen op <laughs> på det første fy. Fuck, jeg er træt. Det overvejer du alligevel eller ikke helt vel. Jeg er faktisk ret glad for min civil -process ret på, <laughs> <laughs> hvis jeg skal være helt ærlig. Noget, vi jo altid lige starter med at tale om her, det er blandt andet, hvordan går det, sådan lige er det at tage det nice, temperaturen? Er det groovy? Det har været Valentinsdag. Har, har I lagt mærke til det? eller? Ja, altså jeg ja. var sammen med dig i går, William, Ja, det, er det, er ja, det var meget med ja. spørgsmål. Og jeg synes, I, I er gode venner. Ja. Vi er rigtig gode, det er gode venner, ja. I bare er bare gode venner. Det er fordi, <laughs> det var, det var totalt, jeg har verdens øh, sødeste og smukkeste kæreste, der hedder Freja. En anden Freja. Så en ikke dig, men en anden Freja. Men jeg ja. vågner op i går og er fucking syg. Og sådan mega, oh, bare snottet og træt og sådan... Oh. Og så, så den første besked, jeg sender hende, det bare, Ej, fra jeg er fucking snottet. Øv, det bliver en mega dårlig dag, og mit snott det er bare helt gult. Og så går det op for mig, at det er Så den næste besked er bare, Ej, ho, men glædelig valentinesdag. Elsker dig, i hjertet hjerte Og så sender jeg sådan en video af en fjollet korgi, der er sådan der, Vil du være min valentine? Yeah. Og, det, og det var sådan lidt, det var lidt Øv, fordi det var ikke gået for nogen af os, at vi havde lagt planer på valentinsdag uafhængigt af hinanden. Mm. Så jeg havde, havde valentinsdag i går. Hvor jeg så bankede dig i Pirate Bridge i stedet for. Ja, men det var også en god valontag. Det var mega, mega nice. Det var nice. en skøn i hvert fald. Det lyder hyggeligt. Hvad med dig, Mille? Jamen, altså, det er sgu lidt for mig, til mig. Du ruller mm -hmm. ikke med den? Jeg ruller slet ikke med den. Altså, ligesom Halloween og hvad fanden der ellers... Altså, nu skal jeg også passe på, hvor mange heldige dage, vi ikke har taget over. Eller uh. de der mærkedage, vi ikke har taget over i forhold til... Det er også øh, for USA, men... Jeg ruller ikke med den, og det der med, at alle render rundt, og er kede af det på TikTok og Instagram og sådan noget med, at de ikke har en valentine, og sådan, ej, vent, jeg kan simpelthen blive bims i hovedet. Det kan jeg godt forstå. Så jeg, jeg ruller ikke med den, og det er sødt, man kan, men jeg synes bare, man skal fejre kærligheden alle dage. Nej, du, du var virkelig, virkelig, virkelig no, godt no, sagt. Ja, ekstrem er ekstremt sødt. No, jeg okay. synes bare, det er så sødt, når man ser folk. Jeg så sådan en pur ung guttidag, der rend rundt inde på strået, hvor han bare havde sådan en bamse med sådan en I love you. <laughs> og en enkel rød ruse, hvor man var sådan... Ej. Lige en dag for sent, men fucking sødt. ikke. <laughs> altså, <laughs> men <mega, mega, laughs> bare mega gør det nice. værd. Ja, præcis. Nå, for lige at komme tilbage til sporet, Dagens emne, druk, hvad, hvorfor, hvad gør det ved os, unservejder. Uh, en anden ting, vi typisk plejer at gøre, det er lige at tage et enkelt ord, eller en enkelt sætning, som beskriver vores forhold til uh, dagens givende emne. I dag er det jo så alkohol og druk. Uh, vil du lægge fra land, Mille? Ja... Øhm, yeah. Voldsomt. Voldsomt. Tror jeg. Hvorfor? Mm. Øhm, jeg synes, det kommer øh, ret tidligt, mm. og ret hurtigt øh, og meget voldsomt. Og sådan, jeg tror, at vi altid har, har det i vores bevidsthed, når vi nærmest når vi er. Jeg tør næsten ikke sådan en at sætte en alder på det, men vi ved jo, at der findes alkohol. Jeg kan huske, der var mindre, at jeg fik lov til at smage på min fars øl, velvidende at jeg godt vidste, at det var noget, jeg ikke måtte men det var noget, der fandtes, og jeg vidste, at jeg på et eller andet tidspunkt ville blive gammel nok til at kunne få lov til det, så sådan øhm, det, det er voldsomt i den forstand, at vi har det hele tiden, også når vi er, altså, eller det er i vores, en del af vores hverdag, fra vi er til vi nærmest kan tænke en selvstændig tanke selv. Øhm, så jeg synes, det er voldsomt, og det er hurtigt, fordi man begynder jo allerede at drikke, når du er, eller ikke mand, nu skal jeg passe på med at sige mand, men jeg føler, at der er mange, der begynder at drikke, fordi jeg er måske sådan noget 14 år. Gjorde du det? Jeg tror, jeg drak mig skide første gang, da jeg var 13 år. Ja. Og der fik jeg ikke lov, absolut overhovedet ikke. Men jeg sagde til min forældre dagen efter, at jeg har spist noget dårlig fisk, fordi jeg vidste, at hende, jeg sagde, jeg havde sammen med, var, hendes far var øhm, fiske. Han fiskemand. Fiskemand. Ja. Og så sagde jeg bare, at vi har fået fest til aftensmad, og den var øh, dårlig. Og den er, og den er helt så, Og de vidste jo nok egentlig godt, hvad der var foregået, for jeg havde snakket om, hvorfor man ikke tog at feste og sådan noget. Og der var gik jeg i 7. klasse, så jeg tror godt, de mm. vidste, hvad der foregik. Øhm, og så fik jeg jo så lov i slut 8. og så hele lignende, ikke? Og der, der er man jo typisk... Der er du lille. Der er du 13-14 år. Ja, 13 ja. år i syvende, 14 år i 8. 14 15 ikke? Plus ja, min. så, så det er omkring 13 år, tror jeg, man begynder at tænke på det, og så 14 og 15 begynder man at, rigtig at gøre det. Hvad med dig, Freja? Jamen, jeg tror egentlig, at jeg vil sige, at sådan, det ord, jeg kobler op på det lige nu, den er nok sådan meget godt. Altså, mm -hmm. fordi at jeg føler, at mit forhold til alkohol har ændret sig helt vildt meget, og det er jo også noget, det, vi måske også skal snakke om i dag, men lige nu, der har jeg det bare ret fint med det, eller sådan meget ukompliceret. Altså, kan godt lide at drikke en øl, og gør det også gerne, men det bliver aldrig sådan, altså det der med det sådan, da man var yngre, og det virkelig bare kunne de der helt blackout ja. stive aftener, man kan huske. Og jeg tror altså nemlig, som du siger, altså sådan, man, man var jo hvad, 14 år, tror jeg også altså, måske. Ja, 14 ja. år, da jeg begyndte at drikke, øhm, og kan virkelig bare have nogle aftener, jeg slet ikke kan kom i tanke om, hvad der er sket. Og det sker, bare, at det sker jo bare aldrig rigtig længere. I hvert fald ikke for mig. Øhm, så nu har jeg det bare ret sjovt med det. Og det er mega dejligt. Mega, mega skønt. Ja, det mega er dig, nice. William. Jeg tror mit, det vil faktisk være sådan ret afholdende. Ja. Øh, jeg har aldrig haft sådan et blackout. Jeg har aldrig haft en oplevelse, hvor jeg vågnede op dagen, efter at jeg ikke kan huske en skid. Eller har manglet noget. Eller sådan. Jeg kan altid huske alt. Jeg kan være hammerstiv. Det har jeg også begge to <laughs> Heldigvis. Men, men, men, men jeg er meget... Grundlæggende som person er jeg meget hæmmet af, at jeg er rigtig, rigtig gerne med at være i kontrol. Og det tror jeg for mig altid har lagt en ret naturlig dæmper på, at jeg ikke bare maxer ud og siger, fuck det, og kværner t-shirts, så så ikke fatter en skid. Mm. Øh, jeg tror også, det har haft noget at gøre med, at det, for mig har det været meget sådan, om jeg skal også huske at læse i morgen, når jeg går i skole og sådan noget. Så jeg har været god, og det kan man jo så diskutere, om man er en god eller en dårlig ting. Men jeg har ret tit sagt, jeg tager ikke lige med og drikker, eller jeg tager til fest. Jeg bliver lige nødt til at få fikset det her først. Ja, jeg føler, William, du er sådan en... <laughs> du er sådan en enten går du sådan all in, eller så gider du bare overhovedet ikke. Ja. Eller sådan, det er meget sådan... Vi er meget... Øhm, den vennegruppe vi har sammen, der er det meget sjovt med William. Han er meget, <laughs> han er meget sådan... Enten så er det øh, 10 øh, Sambuka-shots, eller 10 Russian cocaine, og hvad det ellers er hver gang han henter øl akti eller så er det bare sådan, jeg tager to øl og så går jeg med så det er med, rigtigt. Med min kæreste kæreste <laughs> jeg, jeg lever altså meget sådan, jeg lever meget yderpunkterne på den her det er der. meget yderpunkt mm. og det er også sådan hvis man ved, du dig om at drikke før eller dagen inden så ved man vil han man kommer han spiser noget mad drikker en øl og så tager han hjem <laughs> eller sådan altså det er meget sådan vi, man ved sådan hvad finder du med mig i dag er det er det er vi i den fuldstændig helt men, øh, ja men det er måske også en forklaringsfaktor fordi jeg skal bare kigge på alkohol og så får jeg tømmermand altså jeg kan bare mm. kigge på en flaske vin og så har jeg det dårlige dagen efter og sådan har det fucking altid været Mm. Så jeg gruer for den der, for jeg tager tit samtalen med nogle af mine boomer-kollegaer, hvor de sådan, bare venter til du bliver 30, dine tømmermænd bliver fucking sindssyg, når du er 30, hvor jeg sådan yeah. bror, jeg, jeg, jeg har lægget stilling, og jeg vågner siden, jeg var 16, sådan for meget værre, kan det blive? Yeah. Men det, der skal man måske også finde en forklaring. Så for mig har det altid været ret afholdende og med måde. Jeg tror... Jeg havde lidt den omvendte i forhold til, du nævner det her med, at du fik lov at smage din fars øl, da du var lille. Ikke fordi det skal være, men... S men min far er en god far, men, ja, nej, nej, nej, men det fik lov det til at smage. <laughs> Og hey, det er jeg overhovedet ikke i om. Men det, der var lidt sjovt med det, det var min far. Han havde en ølbutik. Han havde en ølbutik, der hed 365 øl, øh, da jeg var barn. Så for mig handlede... Jeg fik ikke lov at smage på det, men jeg fik meget lov til at gå og stille de her flasker op og sådan skabe orden nede i butikken. Mit første job var at feje den der dumme butik som treårig. <laughs> så for mig handlede det mere om noget, der var... Hvad skal man sige? Et produkt, og det var ikke rigtig noget, man skulle drikke. Jeg forstod ikke rigtig det der med, at man kunne finde nydelse ved at drikke det. For mig var det bare noget, der så sjovt ud på hylderne, hvilket jeg også tror har haft noget at gøre med det, for at være helt ærlig. Mm -hmm. øhm, men ja. Jeg tror også, det der er med alkohol... Altså sådan det der med, at... Det, det, er så, det er så en... en grund til, jeg synes, det er sådan en voldsom ting, det er jo også bare fordi, at alle er jo ligesom tvunget til at sætte stilling til det. Det er jo ikke, det er jo ikke som om, at, at det er gemt. Altså, alle får bare lov til at sætte stilling til det, eller de kan ikke gemme sig væk fra det, eller sådan. Så sådan, det er ikke ligesom... Det er ligesom, om man har lyst til at køre på cykel eller ej, eller sådan. Det, er lidt, det er ikke bare en, en ting, der er i vores samfund, som ligesom gider stille hen. Det er jo ligesom en ting, som man hele tiden skal tage stilling til og bliver tvunget til det, så det er ikke bare noget, man sådan altså, det er så, og det, og det er mange ting jo også, så jeg ved ikke lige, hvorfor jeg lige føler, at det var vigtigt. Men sådan... ja, men det er en interessant pointe, fordi, og jeg synes, pointen er god, det er et meget konfrontatorisk emne. Det, det er en rigtig konfrontatorisk ting, som kan påvirke en social dynamik. Rigtig meget. Mm. Virkelig, virkelig, virkelig meget. Jeg kan da huske, og det vil jeg ikke lægge skjult på, jeg synes i øvrigt, at jeg havde en fantastisk folkeskoleklasse. Vi begyndte også at drikke og gå til fester i 8. klasse. Mm. Måske slut 8. klasse, midt 8. klasse. Det var ikke, fordi der var nogen, der blev ekskluderet, fordi man ikke drak alkohol, men det var da klart, at det var noget, folk skulle tage stilling til, og hvis man gerne ville være på den rigtige side af hegnet, så skulle man da helst også kunne finde ud af at drikke øl. Sådan var det i hvert fald hos os. Jeg siger ikke den generel ting, men hos os blev det rigtig, rigtig hurtigt en eller anden form for konfrontation om, vil jeg være med med det lidt seje og det spændende og det nye og drikke mig ham og stiv i noget, jeg ikke rigtig ved, hvad er, eller vil jeg gerne lade være og så måske ikke blive inviteret mm. i samme omfang? Ja. Ja, det var også det. Altså sådan, hvad tænker du om det, Freja? Er det noget du har oplevet også, ligesom? Ja, yeah. altså jeg tror, altså, det var jo det der med man som du også siger, at altså, man er så ung, når man skal tage stilling til det her for første gang, og man er så lidt sit eget menneske endnu. Altså man er jo nærmest bare lidt sådan en del af den her store blob, man er i en klasse og sådan vi netop bare mega gerne med til de her fester til at starte med og Altså, jeg, jeg tror i hvert fald aldrig, at jeg overvejede på det tidspunkt, om det var en mulighed at sige nej, tak til det. Det er faktisk det. en god pointe, fordi... Da, ja. ja, undskyld. Nej, nej, men bare kør. Øhm, tænker du, sådan nu har du sagt, øh, det er et meget roligt forhold, du har til det nu, og sådan, det har ligget sig ret fint hos dig, dit alkohol, øh, dit forhold til alkohol, men hvis du skulle sige sådan, sætte ord på det for 3-4 år siden, tror du så, at det havde været samme ord, du har brugt, eller hvad tænker du? Jeg tror for 3-4 år siden, der havde jeg slet ikke taget stilling til det med at drikke alkohol. Altså det er sådan, jeg føler i hvert fald, at det er heller ikke er et samtaleemne, jeg har haft med mine venner fær, sådan inden for de sidste par år. Altså det har bare altid været noget sådan, vi har bare gjort det, og så er det mere, så vi bare snakket om altså dagen efter, man har været i byen eller et eller andet. Sådan, gud, hvor var det sjovt, at du var så fuld i går, eller øhm, jeg fik der også bare drukket lidt for mange øl eller sådan noget, men... Det der med at tage stilling til, at vi drikker alkohol, det er et aktivt valg, vi tager, og hvad gør det egentlig ved os? Det er først sådan nu, at jeg er begyndt at tænke over det, så jeg tror, det kan godt være, at jeg også ville have beskrevet mit forhold til det dengang, som værende godt, men sådan på en, altså, på en præmis af, at jeg bare stadig ikke havde det. Ikke bedre på en eller anden måde. Ja, præcis. Mm. Altså, jeg ikke havde overvejet det. Og det er jo egentlig ret spændende, og der er også meget af det, vi kommer ind på det senere hen, øhm og, og du ser, at du lige har øh, droppet ud af studiet. Jeg havde ordet at ud, for det er så negativt ja. ladet. Men det er du har sygt en... negativt Jeg havde det, så det ja. sådan stoppede du på stoppede studiet. på studiet, ja. for det gad du ikke. Øh, og hvad var det, du... hvad for et studie var det? Jamen, jeg har læst miljøteknologi på ja. DTU i halvandet år. Fandt ud af, det var ikke mig alligevel. Ja. Uh, så det skulle jeg bare ud af, ja. Og nu skal du altså bare til Australien. Mega ja. nice. Hey, så er der fandme ikke et øje hvad, tæ Hvad tænker du, at, at du skal spare ned og give den gas og bare drikke, eller er det backpacker og bare af? Jeg skal faktisk afsted med min familie. Ja, okay. <laughs> øhm, så det bliver en... Øh, jeg tror faktisk bare, det bliver en soba, øh, halvandet måneds tid. jeg skal være der. Det lyder dejligt. ja. Øh, og det får os egentlig øh, til det næste musiknummer. Og William, som, som vi er vant til, så er det faktisk lidt dig, der får lov til at køre den. Det sing out the bangers. Ja, jeg har også spillet sange i dag. Det er sådan lidt begyndt at blive sådan et søndagsritual for mig, det der med at sidde og kurtere og og sådan her. Det her, det er bare verdens fucking bedste sang lige nu. Men den første sang, det er meget passende. En sang fra drunk What a Life, med Scarlet Pleasure. Det må man sige, passer ind. Det må man sige, det, det bliver den, mm -hmm. den første. Fedt, fedt. Og det var dagens første musiknummer, What a Life med Scarlet Pleasure fra filmen Druk. Passende sang, fordi det er med noget på spil afsnit 5 af Vodka on the Rocks. Tak, jeg skulle lige så sige, at sige af whisky on the Rocks, Ej. men det er faktisk af Vodka on the Rocks. Mit navn er William, jeg er her med min medspiller, kom vi frem til. Ja, jeg kan godt lide det. det, ja. det. Spiller af fædre. er federe. Medspiller er sygt syg. Jeg hedder Mille. Og Mille. Og jeg er her stadig. du er her stadigvæk, og vi er også så heldige stadigvæk at have den fantastiske gæst, Freja. Yes. Yes. Som sagt, så handler dagens afsnit om alkohol. Og det kan være mange forskellige ting. Årsagen til, at vi egentlig har dig inde i dag... Fra, det er der rigtig rigtig mange årsager til. Men en af de ting, som vi synes, der kunne være rigtig interessant at hive fat i, det er jo det her med, at du havde en periode, hvor du fuldstændig valgte at stoppe med at drikke alkohol. Ja, det øh, og det har jeg aldrig formået. Jeg har nogle gange Nej. haft den, hvor jeg lige har vågnet op og været sådan. Det skal gøre det igen. Åh, jeg har bare så slem hovedpine, og sådan kravler ud, og bare flækker en tre år, og ikke ved hvad jeg selv hedder. Mm. Og sådan der. Jeg drikker aldrig igen, og så går <laughs> der lige præcis en uge, og så står man bare og slinger øl igen. Men du valgte faktisk over en ret lang periode ikke at røre alkohol. Ja. Øh, og det er for det første pisse sejt, øh, men jeg tænker, hvis vi måske kan starte fra bunden. Mm. Starte fra bunden, <laughs> bunden. men, men start, take it from the top. Men, <laughs> om, øh, men, men, men måske prøve at løbe øh, igennem. Øh, hvad for et eller forhold til alkohol havde du før? Du vælger at tage den her beslutning. Altså, hvornår begynder du at drikke? Hvad er det for et forhold, du har til det? Øh, hvorfor stopper du med at drikke alkohol, og hvordan forhold er det så egentlig nu? Jamen, altså, som jeg nævnte her lidt tidligere, så tror jeg, at jeg begynder at drikke der i sådan noget Øhm, ja, 7. klasse, tror jeg. Øh, det kan også være, det var 8. Men øhm, det var så bare med dem fra min folkeskoleklasse. Øhm, vi sad ofte hjemme hos mig, faktisk, fordi mine forældre tit var i sommerhus. Øhm, og så havde vi lige lidt gang i deres... De havde sådan et barskab med en masse... Øh, Typisk. Åh, ja, oh, forældrenes ja. barskab. Forældrenes ja. barskab, ja. Øhm, så fik vi lige gang lidt det, og sådan blandede Hendrix op med mælk. Og, altså sådan, at du ved, hvad vi lige kunne finde Ej, i både køleskab og barskab. Ja, meget ulovligt. Ja. Ja. Fuck, min far blev også sur, da og han fundet ikke, at vi havde gjort det. Øhm. Jeg har lavet den samme med min far på et tidspunkt, hvor vi, vi, blandede, vi blandede Fanta Exotic, og hvad fuck var det? Det var Bailey's Fanta Exotic, og Rom. Må <laughs> vi også bare var sådan der, ja, yeah, mix it up, <laughs> fuck it up. Men ja, det var ikke så godt. Nå, no, sorry. <laughs> det er så fint. Øhm, ja, og så fortsatte det jo egentlig bare også ind i gymnasiet. Øhm, jeg kan huske, der var alligevel et par stykker, jeg var startet i gymnasieklassen med, som ikke rigtigt havde prøvet det der med at drikke sådan mere eller mindre. Altså, nu siger jeg fast, men sådan det der med, at man ligesom gjorde det kontinuerligt agtigt øhm, Før, at de startede i gymnasiet øhm, og det kan vi jo blive lidt en eller anden måde. det er super dumt, fordi at det er jo i virkeligheden super nice ikke at nødvendigvis har drukket så mega stiv som 13-årig men det havde bare været sådan jeg havde ikke jeg tror ikke at jeg havde kunne forestille mig ikke at gøre det eller sådan for mig var det bare blevet så normalt normalt ja øhm. hvilken folkeskole gik du på eller hvor er du fra jeg, er, jeg gik på ø, nybøderskole, mm. øhm, så det har faktisk været lige ved siden af hvor William har gået i folkeskole. Mm -hmm. øhm, og altså, jeg har stadig kontakt til en del af dem, jeg har gået i folkeskole med her nu i dag. Øhm, nogle af mine allertætteste venner er faktisk også derfra, så det har været virkelig sådan... Har haft et mega stærkt sammenhold, og mange af os gik også på gymnasiet sammen og sådan noget. Men øh, ja, så gik jeg så bare i gymnasiet og jeg drak mig fuld som så mange andre gør i gymnasiet øhm, hvor gik du i gymnasiet ind? det var på Rysens gymnasiet ja yeah. ja og der altså det tror jeg nok er nok sådan nogle af de tidspunkter hvor at jeg nok har været allerfuldest faktisk altså sådan nogle øh, gymnasiefester <laughs> hvor man skulle til og man havde haft sådan en klassebue om inden man så hen til den der gymnasiefest altså, oh yes yes oh yes og der var bare folk der jo nærmest altså der var aldrig noget med til den der gymnasiefest, fordi at de ligesom bare gik fuldstændig i en på den der warm, hvor man bare skulle drikke så meget som muligt før at man kom derhen, fordi det var så skide dyrt at købe alkohol der, eller man kun kunne købe øl. Det var eller også eller som om der, der gik noget. lidt sport i det, for det der kan jeg godt gen, yeah. gen det der med sådan, ej, vi pre'er den lige hjem hos mig, og man sad altid <laughs> en eller anden, altså jeg øh, boede ud i et forstadskvartal der, så man sad altså ned i en eller anden dum kælder i en lædersofa og blev <laughs> fucking klamme, vodka Red Bull var sådan der. Haha, fuck, var nice pre, gutter, mens man bare hørte øh, ukendt kunstner på fuldt smadret på en eller anden fucking <laughs> ja. dårlig Det var virkelig den stemning, men det var som om, der gik sådan lidt sport i sådan... Hvem kan drikke sig fuldest og stadig komme ind til gymnasiefesten, så man slipper for at, mm. altså, at købe sprudt derinde, ikke? Så jeg kan godt genkende det der med, er det du, er du jo man har sejlet nogle gange til de der pre... Fordi det også har en forstærkende effekt, når du så kommer til gymnasiefesten, Ja, ikke? og det er som regel, altså, vi lever i Danmark, så der er pissekoldt øh, de fleste måneder øh, om året, og lige så snart man rammer kulden, efter man har siddet i en eller anden lejlighed, og altså sådan, så bliver man bare også ekstra fuld, og og det er jo også fuldstændig vanvittigt, at de der vagter lader os komme ind, når vi er så stankbarkartige, at det er helt vanvittigt. Ja, æm... man har bare drukket, altså det var noget mega ulækker, alkohol man kunne dengang. Altså det var jo ja, var... sådan en, den billigste vodka, du kunne få fat og på. Og billigste appelsinjuice. Billigste, eller sådan den der hyldebloms, Kingsway, 1-11, og, meget og det. vi hører Præcis. noget, altså jeg levede ved højskole, og det har bare ikke ændret sig <laughs> en fløjtende vis. <laughs> det, det, det var Kingsway jord... hele vejen, og så var det tranebærsaft eller øh, blandet saft, eller blandet bær, og, og, og så var det dansk vand. Det var lige oppet lidt, fordi normalt bruger vi bare Emilie vand. <laughs> ja, men det var lige oppet og lidt med dansk vand, for vi skulle lidt brus i og, og så var det bare the go. Altså jeg kan simpelthen ikke drikke. det er ligesom det der man har det med appelsinjuice. Det kan man nærmest selv. Løbe. Det kan man godt nu, men jeg kunne huske der. Øh, i de der yngre øh, eller den yngre eller der, der var det jo vodka appelsinjuice, og jeg kunne bare huske det der appelsinjuice om morgenen på sådan en morgenbord, og det kunne man bare ikke. Altså Ej, sådan, det, er så sådan, det er så hæsteligt. Det er så altså. hestligt. Jeg kan også huske min og jeg øh, på et tidspunkt havde sådan totalt spontan. Haha, lade spil. Det var lige da vi begyndte at se hinanden, så det var også meget sådan har lad spil spille og drikke vodka, Negoline, Miranda, sodavand, sådan totalt dofte ting. den med være skide hyggeligt, men det der også skete med det, det var bare at vi blev begge to plakatstive. og så jeg kunne ikke kigge på sådan Negoline sodavand uden at få altså du ved, i et år efter, ikke? Hvor at jeg har også haft med æblesinjuice, og jeg har desværre også haft med æblejuice. Så jeg havde bare sådan det et tidspunkt, jo. et hvert der var bare min værsefiende. Jeg var nødt til at gå udenop. Men jeg synes dog æblejuice, det var sådan en, en en vinder, der kom sådan lidt senere. Jeg synes Og, og så var den egentlig ret god. Altså det, den. Nej, den, den, det, jeg synes, den smade vodka-smagen rimelig godt, og jeg er bare sart over for vodka, så jeg synes, den var rimelig god. Øhm, men som du sagde, Freja, du, du I er begyndt at drikke i folkeskolen og gymnasiet, og du opdagede egentlig nogen, der, eller der var nogen, der ikke der var begyndt at drikke. Hvis vi lige kan tage, tage dig tilbage til folkeskolen, hvis du synes skal kigge på det nu, øhm, hvilken gruppe venner var I, så var I de her, der var ret godt gang i den, og tog ordet ret meget i klassen? Eller var I den der lidt populære gruppe, som jeg siger med øh, ja, en del sarkasme? Øh, eller hvordan, hvordan, hvordan var I? Eller sådan, for der kunne jeg også forestille mig, at der er lidt forskel, om man er dem, der der bare... Ja, altså jeg tror, det er jo mega svært på en eller anden måde at se sig selv udefra, men jeg føler, at de, de fleste egentlig var sådan, fra mi, altså sådan... Vi havde det egentlig ret godt sammen, mm. de fleste af os. Altså, så var der selvfølgelig nogen, der så altså, havde sådan nogle eksterne andre vennegrupper, de hang mere ud med, men vi var ligesom sådan rimelig meget, både alle drengene og alle pigerne til de her fester sammen. Øhm, og sådan havde ligesom alle de her første gange så blevet som hinanden. Altså det her med sådan, ja, at være mega blackout fuld første gang sammen, og mase sin første øl sammen, og tage kongens have om sommeren, og sidde der og spise pizza og drikke øl, og sådan, altså det... Jeg, jeg føler egentlig, at vi var sådan rimelige, eller at det var rimelig inkluderende fællesskab, men at det selvfølgelig også, altså det, det ville have været ja, svært ikke at have drukket i det. Og jeg tror, altså sådan, i hvert fald i de her kontekster, specielt den her alder, og dem, der måske ikke var så meget til det, det var så bare. Det, det var måske bare en, en nogle andre ting, de så lavede. Men snakke, havde, havde du et tæt forhold til nogle af dem, der ikke drak særlig meget i folkeskolen? Eller mm, altså... dem benhårde sandhed? Ja, oh shit. <laughs> Æ, det, det, j, j, måske sådan i de yngre år af folkeskolen. Så, men jeg tror, det var, sådan, det var noget, sådan, dem der så måske ikke var sådan de første til at drikke, de kom så også hurtigt efter det efterfølgende. Mm. Det var ikke fordi, at de så slet aldrig har drukket eller sådan men det tog måske bare lige et halvt år længere før at de så de tog tilløb. de tog lige tiløb, eller sådan at man altså det er jo på alle måder bare fucking nice at man også godt lige kan være i det med, ikke at begynde at drikke som den allerførste og så bare løbe stærk derfra øhm, men, øh, men, men nej der der var der, der vi skiltes nok måske lidt på det tidspunkt i nogle forskellige veje øh, sådan altså lidt sådan, ja, ja, men det gjorde vi også. Altså den drenggruppe, jeg var i, du kender jo mange af dem. Yeah. Øh, altså vi, vi råbte ret højt, og var også nogen, der var sådan, nej hey, så drikker vi bare øl, og fuck, var nice, og bla bla bla. Og det var, det var aldrig fordi, og, og det måske også lidt det, du spørger ind, Samylle, men det, og det var aldrig fordi, der blev sådan en aktiv opdeling mellem folk, der ikke drak, og drak. Og det var ikke fordi, at det blev en identitetsmarkør på den måde, men man kunne i hvert fald i vores klasse godt mærke, at der var nogen, der var lidt hurtigere til at gøre det, og når man så gjorde det, så var der et andet socialt netværk rundt om det, kontra dem, der måske lige to tilløb. Og det var ikke, det er ikke at samstille med en eksklusion, men det var måske mere bare nogen, der lige skulle ind i rytmen lidt langsommere, end ham, der stod i en øh, varsity og en øh, basketballkasket og bare råbte højst, hey! og så stod fedt at drikke øl. Sådan var jeg, Så mm. det er, jeg gik i så, så I oplevede ikke, at dem, der ikke drak der i 8. og 7., øhm, at de, de måske ikke følte sig udenfor? Eller, eller, hvordan, eller følte de, og måske ikke udenfor, men følte de måske, der kom en, en automatisk øh, distance Nej. Øh, mellem dem, der drak og ikke drak? Det, altså, synes jeg, det synes jeg ikke, hvis jeg må starte. Men, ja, det, det, men det, det, det synes jeg egentlig ikke, der gjorde overhovedet. Vi var, men, men det kom også meget på, hvad for en folkeskoleklass, der man har haft. Og jeg tror måske, du og jeg er ret enige i den forstand, at min folkeskoleoplevelse var meget harmonisk og sådan meget eventyragtig. Havde en fantastisk folkeskoleklass. Elsk, elsk, altså elsker... Alle er noget at gå i folkeskolen med, og de er jo søde. Så, så det var ikke sådan, at vi kom op i de højere klasser, så var det bare også mod dem. Altså, så, så uh, stillede man det bare op. Folk var stadig med. Det er klart, at mængden af de ting, folk kunne være med til, var en anden, fordi nu handlede det også lige pludselig om at drikke øl, og ikke kun om at gå til kiosken sammen. Men, men det var ikke sådan noget med, at så var der nogen, der blev holdt udenfor. På ingen måde. Nej, altså jeg tror altså at sådan, måske altså som du nævner, William, men at det der med, sådan, at da vi så begyndte at drikke og tage til de her øh, fester, så var det også meget sådan, at der var, i hvert fald på Østerbro, øh, så var der sådan, ligesom mange skoler der, altså sådan, alle også de skoler, der ligesom lå der, mm. så, så mødte man lidt folk fra de forskellige skoler, mens man var ude og drikke så fuldt til de her fester. Og jeg kunne bare godt forestille mig, at sådan, altså sådan der, nu det er jo ikke, det er jo ikke øh, fordi, at det er sådan mennesker, man måske snakker helt vildt meget med nu eller noget, men at hvis man, altså den dengang, kunne det bare godt betyde ret meget, at man havde været til den der ene fest, altså bare lige ja, havde vildt. mødt, øh, du ved, de der øh, tre øh, seje piger, eller et eller andet. Fordi så blev man lige pludselig, altså så, så, så åbnede det lige pludselig bare sådan døre til alt muligt andet socialt. Der tog oh, yes. ja, det er meget jeg tid nej altså det var de der, lidt lidt eller andet forstand. Præcis, altså det kunne virkelig bare komme anden på den der ene aften nærmest. Øh, eller sådan kunne det i hvert fald godt føles, kan jeg huske. Så... På den måde kunne jeg da godt forestille mig, at det måske har været sværere. Altså sådan der, jeg kan i hvert fald bare huske, at det betød ret meget for mig at være med i det fællesskab, fordi at jeg ligesom havde den her idé om, sådan at det er så definerende for, hvad jeg kan få lov til at, at være med til på en eller anden måde. Vi skal til at have et mega fedt musiknummer, som jeg også har kurateret. Hallo! Hallo men øh, det går tiden lidt frem, og det kan vi så lige lade hænge i luften. Så det næste, vi skal tale om, det er jo så, det, at du vælger at stoppe med at drikke alkohol i en periode, og effektivt også fravælger hele. Ikke nødvendigvis det sociale aspekt, men i hvert fald begrænser... Eller ikke begrænser, men i hvert fald øh, fjerner alkoholen fra det sociale. I hvert fald for så vidt den går der selv. Øh, og det bliver mega, mega nice. Men inden da der skal vi høre Rehab med Amy Winehouse. Ja, den er meget god. <laughs> jeg, jeg var sådan der, den, den Det var den første, jeg på. Jeg var sådan, hallo, hallo. mega nice. Øh, og det er også bare en god sang, så den kommer her. Og velkommen tilbage. Tak for et mega fedt nummer, William. Den er... Munstergod den sang. Og rigtig god til dagens emne. Jeg hedder Mille, og min modspiller vil jeg være her stadig. Det og sø. vi har siddet kære med. Øhm, og med. Øh, og vi snakker jo om druk, og hvad det vil sige at være ung og være nok øh, dybt afhængig af en form for alkohol, fordi ja, det er. En konklusion, jeg lige har taget, kan jeg mærke. Øh, men på en eller anden måde er vi jo det, fordi det er jo det, der handler om, når vi skal mødes og øh, hygge os. Så er det meget en øl, det hele handler om. Druk, booze, yeah. juice, whatever. Det hele, det fylder bare rigtig, rigtig, meget. Rigtig, rigtig meget. Og øh, jeg, vi snakkede lidt før om øh, din vej til alkohol, øh, frejer fordi du har jo lidt øh, en historie omkring alkohol. Øh, og det er jo også derfor, vi har dig med i dag, fordi du har jo egentlig valgt øh, på et tidspunkt at lade være med at drikke. Ja. Yeah. Og øh, vi har været omkring den folkeskole, øh, og hvorfor det var, øh, I begynder at drikke, og hvornår I begynder at drikke, øh, og så kommer vi op til gym, øh, hvor I også selvfølgelig drikker videre, det var nok også der, man blev ekstra meget fuld, måske, fordi oh, man der, yes. sådan, der blev man sådan sluppet løs af sine forældre, og endelig fik lov. Ja, uden, tvivl. Nej, uden men, tvivl. det det det med gym det kan jeg godt genkende. Altså det det billedalbum på min telefon der hedder 2016 19 det rummer nogle af de stygste ting jeg nogensinde har sådan. Og videoer op <laughs> det, det, er det er så pivringen. Den er helt gængeligt. Altså, det er fuldstændig sindssygt. Og det er jo øhm, som som også rigtig kommer ind på fra. Jer. Så har du jo en periode hvor du vælger at sige nu gider jeg ikke at drikke holder mere. Yes. Øhm, har du måske lige lyst til at trække os igennem? Hvorfor? Hvornår var det for det første? Var der en specifik årsag til det? Øh, og så kan vi tale lidt mere om Hvilken betydning har det egentlig haft os i socialt regi? Fordi noget af det, du kommer ind på, Mille, og noget af det, Mille og jeg også talte om, da vi lavede det her afsnit, det var, hold op, hvor er sociale netværk typisk forankret i det at drikke og tage til fest? Apropos, som jeg også kommer ind på her, det der med, at så tog man til fest med en masse andre folkeskoler eller gymnasievenner og drak sig mega fuld, og så var det sjovt. Øhm, så det er blandt andet også noget, det vi skal tale om. Men hvis vi lige starter, hvornår stoppede du med at drikke alkohol? Jamen, jeg slap med at drikke alkohol i efteråret 2020. Og det var da jeg gik på højskole. Jeg øh, gik på en kunsthøjskole med nogle mega søde mennesker. Øh, og så kan jeg huske, at jeg var til fest, som man jo gør på en højskole, og havde drukket mig rigtig fuld. Øh, havde jeg haft det super sjovt. Og så tog jeg hjem til København jeg havde lige en hjemmeweekend, så også mine forældre blev lige plejet lidt af... Alt dejligt med et køllingbesøg. ja yes, præcis. Specielt med tømmermænd, så er det så skønt lige at få med forældrene og sådan noget. Og så kan jeg huske, at jeg havde haft lidt den der... Bare sådan den der følelse. Fornemmelse af tømmermænd hele dagen i kroppen. Og jeg havde ligesom prøvede at gøre alt, hvad jeg kunne, for at få den væk. Jeg havde trænet, jeg havde taget treo, jeg havde været ud og gået en lange tur, og drukket cola, og spist mad, og taget en lur, og kunne bare ikke få det bedre. Øhm, og jeg tror, at for mig også, så var der en sådan, lang periode, sådan, særligt i mine sabbatår, og så også her, mens jeg gik på højskole, hvor at tømmermænd også var forbundet rigtig meget med angst. Øhm, og det har ligesom bare været... Jeg kunne bare vågne op sådan en dag efter at have drukket mig super fuld, og så bare kunne mærke, at den der angst, den bare sad i kroppen, og det kunne jo bare ødelægge en hel dag, fordi det var sådan, kunne jeg kunne ikke rigtig selv styre det. Øhm, det var ligesom bare min kropsreaktion på det. Øhm, og så kunne jeg ellers bare ligesom vente til, at jeg kunne gå i seng igen, og så få den så ud, og så vågne morgen efter, og så have det bedre. Er det det, sådan... jeg... er det, det du også jeg tænker altså moralske tømmermænd er jo noget vi alle som også kender. Øhm, og det var ikke at det var, nu skal jeg passe, ikke bare, men det var ikke bare moralske tømmermænd. Kun du mærke noget der var anderledes for de sidste gange eller sådan? Ja, altså jeg tror at øhm, altså, nu har jeg selv haft angst i øh, en længere periode og øh, har det heldigvis ikke særligt meget længere, hvilket er mega lækkert, men øhm, for mig så er det sådan det tror jeg, de fleste, der har angst, og kan genkende, at det er bare så specifik en følelse. Og det er bare virkelig sådan den der følelse af uvirkelighed. Og sådan din, altså dine tanker er bare ikke rigtig dine egne. Og sådan din krop virker super fremmed. Og ja, altså moralske, om jeg ikke også har haft det i gymnasiet. Og bare kunne ligge og skamme mig over alt muligt den hele dag. Og tænke sådan, fuck mand, og hvem har man kysset med? Og hvad har man sagt? Og det ene og det andet. Øhm, men der har jeg sådan helt klart godt kunne skille ned imellem, at det er, det er bare sådan. Det er i mit, altså for mig, bare moralske i gods øjne. Øhm, og der har det her angst, altså sådan noget tømmer, angst helt klart ved noget. Og blev, det, og blev det værre og værre? Altså, en, nu prøver jeg sådan lidt, men blev det sådan, havde du moralske, og så blev du moralske værre og værre, og så udviklede det sig til, til, til angst? Eller kom det fra den ene dag til den anden? Mm, altså jeg tror, det øh, sådan det med at tømmermænd og angst ligesom blev forbundet, det var, at øh, det var sådan, ligesom, det er begyndt at få angst. Altså sådan, det, og det begyndte jeg så her i løbet af min øh, sabbatår. Øh, begyndte at få og så videre, Og øh, så blev det sådan, sådan den her... Fordi man kan sige, at det tror jeg, at sådan alle kan genkende, om de har angst eller ej, men når man har tømmermænd, så kan ens krop bare godt føle sig sådan... Altså, den, den fungerer så langsomt, og dit hoved er sådan, heller ikke helt med ud. Mega så, der... kvalm og fed og stikende yeah. og svedige, og man er sådan, oh, hvad er det her for et mærkeligt? Præcis. Kadavre, der lige skulle sidde fast på mit hoved i dag, ikke? Fuldstændig. Yes. Altså, og sådan, den der følelse af, i hvert fald bare ikke rigtig at være i kontrol, og jeg tror, sådan, det, det har det i hvert fald for mig meget handlet om, det her med sådan, altså, sådan ikke at have kontrol, det har så udløst angst på en eller anden måde. Øhm, så det, det, det har ligesom bare sådan været... Ja, yeah, noget, der er sådan, øh, kommet og fulgt med hinanden. Øhm, og så så jeg så den her dag hos mine forældre og havde øh, tømmermænd og angst, og det gad bare ikke at gå væk. Øhm, og så øh, kan jeg, huske, jeg snakker med min mor, og så siger jeg bare til hende, at Ej, jeg synes bare, det her det er så noget. Altså, jeg, jeg gider det bare virkelig ikke igen. Og hun... Øhm, men mor har også øh, haft, altså sådan det her med, når hun ligesom har haft tømmermænd, har hun også bare sådan, ah jeg skal ikke drikke igen, og det ene og det andet. Og, øh, så tror jeg bare, at vi ligesom blev enige om da at vi snakkede lidt om det, at det kunne da være, altså hvorfor fanden prøvede vi ikke bare begge to at stoppe med at drikke, og så se, hvordan det så egentlig var. Og så aftalte vi, at det ville vi så gøre. Jeg tror, det var sådan noget, jeg tror ikke, jeg havde gået på højskolen så lang tid på det tidspunkt. Øh, måske sådan noget, Øh, oktober -agtet. Øhm, og så aftalte vi, at så ville vi gerne prøve at se, om vi kunne være med at drikke ind til nytårsaften. Og så startede det ligesom der. Så det blev sådan en mor-datter-ting? Ja, præcis. Det er jeg... virkelig, virkelig cute. Det, det er det? ret sødt. Ja, nej, det er ordentligt sødt. Men, men noget, jeg synes, der er ret interessant, øh, det er jo også det her med, at du går på højskolen, øh, mm. da du vælger at stoppe med at drikke. Og nu, øh, jeg har ikke gået på højskole, men i forhold til, hvad jeg har hørt fra dig så mm. drikker man også sin andel af øl, når man går på højskole. Mm. Yep. Går og det er jo også mere, fordi hvad betød det for dig at stoppe med at drikke i forhold til lige pludselig også at skulle indgå i et eller andet socialt netværk, hvor der også var mange fester, og der var mange drinks, og der var mange øl, osv. osv. osv. osv. Fordi, og årsagen til at spørge, det er, jeg har haft mange andre venner, der også har forsøgt sig med det her, men for dem er det lige pludselig blevet en stressfaktor. At nu drikker jeg ikke, så jeg ved ikke, hvad skal jeg gøre, når jeg til en fest, og hvordan begår jeg mig overhovedet, og hvem skal jeg tale med om hvad, og sådan, at det, for mange blev det meget, det blev mere en belastning, end det gjorde et, et fedt valg for dem. Så hvordan var det for dig, det der fra den ene dag til den anden, bare at sige, nu stopper jeg? Åh, det var svært. Ja. Altså sådan, det at man har på en eller anden måde lyst til at kunne sige sådan, nej, det kan man, det kan sagtens at det, det er super nemt, og det handler bare om, at man skal, ved ikke, hvile nok i sig selv, eller et eller andet, men at, og stadig super sjov, selvom man ikke er fuld og så videre. Men det er, det er ikke nemt at stoppe med at drikke alkohol, og specielt ikke på højskole. Fordi ja, det, altså nu kan man sige, nu gik jeg så på sådan, sådan en corona-årgang, så i virkeligheden så, altså, var det også begrænset, hvor meget vi egentlig drik, og hvor mange fester, der egentlig blev holdt. Men vi havde det alligevel, altså tror, det var i hvert fald altså, en gang om ugen, eller en gang, var er nu, der holdt vi jo sådan en fest hele skolen. Øhm, og det var... Øh, ret interessant de første gange, men ligesom skulle stå og være til det, fordi altså, man bliver så opmærksom på sig selv, og man bliver bare sådan helt, øh, eller, man, altså det kan jo være så forskellige person. Jeg kan bare huske, jeg blev mega opmærksom på, hvordan at jeg, om jeg hvilede på øh, mit højre eller venstre ben, om jeg, øh, altså sådan, øh, hvordan mine hænder, altså hang de ned langs siden, eller sådan. Hvor skulle jeg placere dem? Øh, kan jeg kan huske, at jeg også begyndte at ryge ret mange cigaretter, fordi at jeg havde vildt svært ved sådan at... skulle noget at lave. Ja, jeg skulle have noget mm. lave. Altså det der med, når man ikke sidder med... Altså sådan, så kunne jeg også sidde... Jeg øh, drækker ret mange alkoholfri øl. Øh, det var også mega rart at have sådan et eller andet at lave der. Øh, der smagte lidt af det samme. Smagte lidt af det samme. Det øh, bliver så bare ikke rigtig fuld. Men, <laughs> for lige at holde ved de alkoholfri øl hurtigt. Ja. Fordi øh, når du så gjorde det, hældte du dem så op i et krus så det ligner normal øl, eller tog du den i dåsen? Fordi jeg har også nogen, hvor de har prøvet at gøre det, hvor de har været sådan, så hælder jeg lige min øl over i et krus, så det ligner en normal øl, eller blander en drink som bare sodavand, så det ligner, at man er med. Måske også lidt i frygt for at blive konfronteret med, at man ikke drikker. Var det også noget, du gjorde? Nej, Nej. Øhm, men det var også fordi, at min... Øh, altså de mennesker, der gik på min højskole, øh, det var ikke på noget tidspunkt et problem mm. for dem, at jeg ikke drikker alkohol. Og det, altså, man kan sige, at det burde det jo aldrig være. Men det, det var ikke sådan... Altså, det blev bare... Jeg tror bare, at det var sådan noget, der lige blev nævnt. Øh, sådan, da jeg havde besøgt mig før det, så var jeg sådan, at jeg øh, har ikke lyst til at drikke resten af vores øphal. Så var i hvert fald sådan... Jamen så skal du da bare lade være med det. Og så øh, var der ligesom... Altså, så snakkede vi selvfølgelig om det, havde nogle gode samtaler om det, men der blev bare der blev ikke stillet spørgsmålstegn ved det. Så det der med sådan, at altså, jeg, det, det, jeg havde det så fint med bare at så med den dumme dose, eller det var. Øh, og, øh, og nej, jeg følte ikke rigtig behov. Men har du oplevet, at der bliver stillet spørgsmål til det? Fordi jeg tog faktisk mig selv i på et tidspunkt, øh, hvor jeg talte med en, hvor uderkommende sagde, at jeg, jeg drikker faktisk ikke. Hvor mit første, altså, det, mit første reaktion var bare, at Hvorfor? Eller sådan det, mm. det blev meget sådan. Hvorfor ikke og lidt smidt over som en byrde eller som en mangel på en person? Hvor jeg tog mig selv, at, være, at det er faktisk ret tavligt at gøre det på den måde, men jeg kunne bare godt forestille mig, fordi det er så integreret en bestanddel af det at være ung, navnlig også være sådan at være sin 20 så drikke, så er der jo mange, der stiller så meget uforstående over, for, man frevælger det. Så er det også er det ikke også noget, du er blevet mødt med sådan. Hvorfor drikker du ikke? Jo, helt klart. Altså, ja. altså, øhm, og det sjove er, at jeg faktisk at huske, fordi at, øh, en af mine øh, virkelig gode veninder, som jeg gik på højskolen. Øhm, og som også hjalp mig mega meget det der med ikke at drikke. Hun har aldrig rigtig drukket alkohol. Jeg kan huske, at hun fortalte mig det, så var mit første spørgsmål nemlig også man hvorf hvorfor ikke-agtigt? Eller sådan, og hvor hun var sådan, ja, altså, det, det er der sådan lidt forskellige grunde til og sådan noget. Øhm, men så fast efter, at jeg så selv ligesom prøvede at stillet det der spørgsmål flere gange, så kunne jeg ligesom godt sådan høre, ej, det var det egentlig. Det klinger så det, ikke så godt. Nej, det, nej. Sådan, det, og det er jo det er jo penge med ondt ment. Altså, men det er bare kan være så mange grunde til at man ikke drikker alkohol. At det kan også bare være så personligt, så det er sådan det, det, kan, det kan i hvert fald, altså, jeg har virkelig har sådan fyret mange historie, forskellige historier og forklaringer af på hvorfor jeg ikke drikker alkohol. Er det rigtigt? Ja. Men, vildt nok. men det er sådan, det kan godt jeg tror i hvert fald jeg synes godt det kan virke sådan lidt hvis man står til en fest, og snakker med nogle mennesker man måske ikke kender super godt i forvejen og så øh, skal stå at, for at forklare, at man får angst af at have tømmermænd, så kan det også bare godt øh, det kan bare godt være sådan lidt moodkiller. eller sådan det kan i hvert fald godt bare være noget folk, så sådan, øh, jeg i hvert fald godt kan øh, være bange for, at folk kan have lidt svært. ved Kan det, jeg hænge at, sådan lidt og... tungt i rummet måske. Ja, yeah. altså, hvilket jo man jo virkelig ikke burde give en fuck for, men det gjorde jeg i hvert fald bare på det tidspunkt. Men det er måske også det der med, sådan at det er ret fedt, og hvis man, hvis man selv drikker sig fuld, og de andre så også drikker sig fuld, fordi så er man på samme niveau og siger de samme fjollede ting, og gør de samme fjollede ting, som man på en eller anden måde føler, man kan give sig selv lov til, når man er fuld, fordi så kan man sige dagen efter, at det er fordi, jeg drak for mange øl. Eller sådan. Og jeg kunne forestille mig, at når der så kommer ind i rummet og siger, jamen jeg drikker ikke, når okay, meget fornuftig, jeg herover og jeg ikke fjollet. Væk fra. Og, ja, og øh, den her person vil kunne huske, hvad jeg laver i morgen på en eller anden måde. Mm. Så på en eller anden måde, så holder man sig lidt væk. Og det er jo, fordi man har en eller anden, måske en, en skræmmetanke om dem, der drikker, eller dem, der ikke drikker, er, er, er kedelige. Og har du nogensinde fået den smitte i hovedet, at du er, måske om du er for kedelig til at være sammen med, eller er der nogen, der måske er til at aktivt og vælge dig fra ved det? Ja, altså jeg tror, at for mig var det... Super vigtigt, eller ja, nok egentlig ret vigtigt, at selvom at jeg ikke drak, så skulle det i hvert fald ikke komme i vejen for, at jeg ikke godt sted kunne tage i byen og tage til fest og hænge ud med mine venner på et bodega til klokken fire om morgenen øhm, Og øh, det, kan, det kan være ret hårdt at gøre, når man ikke drikker, men øhm, på den måde, så tror jeg i hvert fald ikke, at der, altså sådan, der var ikke nogen sociale kontekster, jeg, Øh, ikke rigtig kunne være i. Altså sådan, på trods af, at man virkelig skulle lære det. Altså sådan noget med, at når man skal danse øh, første gang til en fest, og være ædre, jeg har aldrig danset, gået til dans eller noget. Og det der med sådan, at skulle, øh, ja, at, at skulle gå ind på floor. Og sådan øh, det er i hvert fald noget, jeg tror, at var yngre. Sådan, det skulle jeg altid lige drikke et par øl, før at Så jeg skulle skulle super nice. Sang. Yes, uh, Danser du lige så godt, når du er ædru? Du danser bedre. Heldigvis aldrig set mig selv danse. Øhm. Jeg føler bare, at man har en forestilling af, at man danser bare meget mere vildere og meget federe, når man er lidt fuld, eller ja. sådan, at man kan slippe de der øh, hæmninger, man selv har nogle gange. Ja, men jeg synes faktisk, det har været ret nice at lære at øh, slippe det. Uden, Embrace at, it på at, en ja, måde. Ja, præcis. Altså også fordi, at, man så hurtigt, altså, ligesom, at det går bare så hurtigt op for en, at folk øh, jo, det lidt at kigge på hinanden når man danser? Mm -hmm. altså, sådan, det jo ikke... man, man står bare meget sådan her eller yeah. sådan, det er i hvert fald ikke det der ligesom er, er fokus så vel? Nej og, Nej, og jeg har også altid tænkt med det der og det er måske også meget, altså sådan folk er ret ligeglade med en. Og ja. med en på den bedste måde at folk lægger ikke mærke til dig og du er ikke solen og du er ikke universet og man er ikke afhængig af dig. Eller det er sådan en det er sådan en, det siger jeg i hvert fald selv til mig selv eller siger til mig selv når jeg vågner op med moralske eller har det skidt, så tænker jeg, Mille, du er ikke solen. Folk er ligeglade med, hvad du har sagt, eller hvad du har gjort, eller hvor højt du har råbt. Eller sådan, nogle gange kan man komme til at gøre det værre i sit hoved. Og det skal man måske også huske, når man er ædru, at folk ved ikke, at du ikke er fuld. Op. Og det er også ligegyldigt, om de ved det eller ej, men folk er egentlig måske, eller lægger ikke så meget mærke til en, og skal man bare være bedre til at give slip på det på en eller anden måde. Og med det sagt, så skal vi til at komme til næste nummer og nyheder. Yeah. Og William, igen, jeg har ikke lige fulgt med i vores øh, playliste, så du får lov til at præsentere nummeret. Det er en, øh, øh, det er en sang, der hedder All Night with Chance the Rapper, og det er faktisk ikke mig, der har valgt den. Det er min roomie Oscar, som vi begge to også kender. Så det var fordi, jeg var sådan der, ej Oscar, jeg skal lave radio. Jeg har fucking ingenting. Jeg ved ikke, hvilken sang jeg skal tage. Så er han bare sådan der, hallo bror, man. jeg har der hørt lidt <laughs> den her banger. Jeg sådan der, fuck, det er da god. Den skal på. Så det er All Night with Chance the Rapper, og derefter nyheder. Og velkommen tilbage til med noget på spil, sæson 3 afsnit 5 af Vodka on the Rocks. Tak dagens emne, det er druk, alkoholfest, alt det, der nogle gange hører med til. Mit navn er William. Øh, hvis der nu skulle have indfundet sådan nogle nye lytter i mellemtiden, der ikke vidste, hvad jeg hedder. Jeg er her sammen med Mille, min medspiller. Det er mig. Det er dig, og vi har også stadig Freja herinde som gæst. Og det er mig. Og det er dig. Mega nice. Nu er vi kommet sådan lidt rundt om nogle øh, forskellige emner. Vi har hørt lidt om dit valg, fra jer om i en periode at stoppe med at drikke alkohol. Øh, Navnlig på et tidspunkt, hvor du var på højskolen, hvor det var, formoder jeg, og lægge også lidt til grund en ret integreret del, blandt andet det at gå på højskolen der yeah. var mange fester, man drak meget, mm. øhm, og talte lidt om, hvad har det så betydet for dig? Altså, hvad var det for en, en position, det stillet dig i at vælge ikke at drikke alkohol? Øhm, noget, jeg også gerne vil tale om, øhm, det er, at du faktisk begyndt at vende tilbage til det at drikke alkohol igen. Ja. Øhm, kan du knytte en kommentar til det hurtigt, måske? Ja, altså, jeg tror, jeg begyndte at drikke igen her for øh, cirka et halvt år siden. Øhm, og der var gået halvandet år, hvor jeg altså ikke havde drukket. Øh, jeg tror ikke på noget tidspunkt, at jeg sådan havde besluttet mig for, at det her, det skulle være øh, resten af mit liv, at jeg ikke skulle drikke, øh, jeg tror bare ligesom, at jeg havde behov for, at det skulle vare så lang tid, at jeg ligesom følte, at øh, det at drikke alkohol, det blev et tilvalg, eller sådan, det var noget, jeg valgte at gøre, øh, aktivt valg, frem for, at det var noget, jeg følte, at jeg havde et behov for at gøre. Øhm, og det tror jeg ligesom, at jeg var klar til i sommers, hvor at jeg ja, så bare øh, ja, selv og roligt begyndte at drikke lidt øl igen, og sådan lidt ved, altså, sådan i, altså en fejl lidt kom til at blive lidt fuld en gang imellem, og Lige jeg synes, Ej, det det findes, var meget sjovt alligevel. Ja, det var sgu egentlig meget <laughs> sjovt. Og sådan, at, at, altså, nu har jeg så snakket lidt om at sådan, det der med, at alkohol for mig også ligesom meget forbundet med noget angst og øh, sådan nogle komplekser omkring det, og det kunne jeg så bare ligesom mærke, at sådan det var det så lige pludselig bare ikke rigtig længere. Øh, så det er jeg bare, altså det er sådan, det, det skete egentlig sådan en, ret, altså en ret flydende overgang for mig, og øh, øh, det er bare en del af mit liv nu igen, men på en måde, hvor at jeg, som, altså jeg ligesom føler, at nu, nu vælger jeg at tage en øl, hvis det giver mening på en eller anden måde. Altså sådan, at nu vælger jeg at drikke et glas vin frem for før, så var det sådan, nu gør jeg det bare rigtigt. Hvordan har det været at vende tilbage til det? Fordi nu sætter du også lidt ord på det selv, det var lidt en glidende overgang, så ikke sådan, at du fra den ene dag til den anden bare var sådan der, nu køber jeg lige en Smirnoff, og så køber jeg ham Men jeg tænker også, har du, har du gjort dig nogle sådan, observationer eller oplevelser, ved vi ligesom har træde ind i den konstellation igen? Fordi noget af det, vi talte om tidligere, det var også meget det her med, hvordan man lige pludselig ved ikke at drikke alkohol bliver meget opmærksom på sig selv, og åh nej, og hvor det er også mærkeligt at indgå i en sammenhæng, hvor alle bare Ting, altså lade tingene gå op i en spids. Så det her med at vende tilbage til det og, og, og drikke alkohol, altså, hvordan har det været? Øhm, jeg tror, der har været nogle gange, hvor det har været svært. Øh, også fordi, at når man har haft kontrol over sig selv i de sociale kontekster i så lang tid, så skal man øh, også lige altså, passe på, at man ikke... Øh, der bliver den der totalt version af altså sig selv igen, øh, hvor at man bare får drukket de der tre, fire øl eller shots for meget agtigt. Øh, jeg tror og samtidig, at jeg synes, det er meget nemmere nu ikke at drikke lige så meget. Altså sådan det, jeg kan sagtens. Det kan være at have lige så fed en aften med bare at få drukket 3. I er fem øl, og så ikke skulle være i det der sådan helt vanvittige gear. Men jeg øh, synes samtidig også, at det er fucking sjovt, der kommer ved det der gear, vi har snakket om. Øh, som det i hvert fald for mig var en oplevelse af, det var sådan en af de få ting, jeg bare aldrig rigtig kunne komme ind i, da jeg ikke drak det der med sådan, at man sidder, og man sådan er måske sammen med nogle venner fra starten af aftenen. Man begynder ligesom at sådan komme ind i det her med at drikke øl sammen, og sådan, altså stemningen bliver bedre og bedre, man snakker måske højere og højere, og øh, ja, netop for, Mere sådan, mere barmfrit. Ja, præcis. Mm. Og sådan virkelig sådan, altså man, man er ligesom bare i øjenhøjde. Mm. Øhm, og der kan jeg i hvert fald bare godt huske, at der er mange gange, øh, hvor jeg ligesom har siddet og observeret det udefra, hvor jeg ikke har drukket, og, virkelig har været sådan, det her, det her altså jeg kan, ikke, jeg kan ikke sådan agere det her. Jeg kan ikke lade, som om, at jeg er heroppe, hvor jeg er lige nu. Jeg kan ikke ind i den her energi. Overhovedet Nej. ikke. Altså. Savnede du nogensinde det der med at kunne give slip? Fordi, jeg ved, der er mange, eller jeg kunne forestille mig, en grund til, at man drikker jo egentlig også for at give lidt mere slip på den alvorlige side, så savnede du nogensinde det der med, at bare kunne være løsreven? Eller i det? Jeg tror i hvert fald, at det er sådan det er en af de ting der har været rigtig sjovt ved at gøre det igen altså det man, man lærer jo selvfølgelig at øh, man godt kan sådan man behøver ikke at være så øh, altså over, sådan, tænke på overveje sig selv så meget hele tiden når man har været lavet hvad med at drikke alkohol i en længere periode øh, men der er da helt klart øh, et eller andet ret særligt ved at øh, sådan, når man begynder at kunne mærke, at man har fået de der første par genstande, øh, og når jeg så ligesom sådan har kunne gøre det, hvor det ikke har været i en kontekst af, at det så også ligesom har medbragt øh, noget angst, for eksempel, så har det jo været mega befriende. Altså sådan, mm. virkelig sådan som, altså jeg tror lidt, at jeg har sådan den der oplevelse af, at jeg... Altså, det var ligesom sådan, første gang, da jeg prøvede at drikke øl, og hvor sådan, jeg tror, at alle kan godt nok genkende til, det var bare virkelig en, en ny verden. på det var en den game måde. Det var bare en game changer. Ja. Altså, det var bare en helt ny måde at være sammen med venner på, og en helt ny måde at, at have det på. Og det tror jeg er lidt, jeg har prøvet at have det sådan igen. Og det føles bare super young. Altså, er var Ej, fedt. Ja. Ej, var fedt. Noget, der er sådan lidt beslægtet med, fordi øh, jeg kunne forestille mig, Kender I ikke det der, når man, apropos rigtig gode folkeskolevenner, har en kæmpe brændt med sin folkeskolevenner, eller nogen, man har gået i gymnasiet med? Fordi det, der altid sker for mig, når jeg drikker med dem, jeg har gået i folkeskole med, det er, at jeg bliver plakatstiv. Og det har også noget at gøre med, at du er dem, jeg sådan, lærte at drikke med. Du er dem, jeg først begyndte at drikke med. Så jeg ikke nogen forstand på, sådan, hvor meget man skulle drikke. Mm. Øhm, og jeg kunne lidt forestille mig, sådan, når man så begynder at drikke på ny. Nu har du selvfølgelig en referenceramme, men... men når man så træder ind i det igen, altså det går ikke amok for dig, kommer du også lidt ind på. Det er ikke sådan, at du bare er sådan, og så er det bare t-shirts, og så er i gang. Øh, altså, åh, det jeg, jeg synes stadigvæk, det er sådan lidt en balance i gang, jeg er i gang med at finde. Altså sådan, som sagt, lige nu, der har jeg det ret godt med det. Og øh, har jo så også lige været sådan i det et halvt år nu, og lige sådan fået og prøvet alle de der, øh, altså både den der med sådan at ligge og tørme i og kaste op dagen efter, og sådan, Øh, lige være på grænsen til, at man måske ikke kunne huske så meget af det ene eller det andet. Øhm, men jeg synes egentlig, at nu det, altså sådan, jeg kan i hvert fald godt øh, føle, at det nu er mere, jeg ved ikke rigtig, om det giver mening, men sådan, at det, at jeg drikker, har ikke så meget at gøre med alle de mennesker, der er rundt omkring mig. Det har mere noget at gøre med, hvad jeg, selv, øh, altså sådan, hvad jeg selv har lyst til. Man kender det også det der med, at, at Øh, at man lige drikker vin eller øl, inden man skal mødes med nogle mennesker, for man kender dem ikke. Så nu, nu bliver jeg nødt til at lige beskytte mig selv og, og, og give slip på noget af min egen sådan, sociale øh, angst mm. på en eller anden måde, så man pådutter sig selv, fordi man tænker, okay, der er en billig løsning her, jeg kan bare gå ud og drikke tre øl, og så bliver det helt bare meget nemmere. Eller sådan. Ja. Og på en eller anden måde, så tror jeg, at det bliver en del af, af vores måde at møde nye, nye mennesker på, at vi og generelt bare det der med alkohol, at det bliver lidt en, en undskyldning for at, at gøre noget andet, eller leve et andet liv, eller sådan, fordi øh, jeg kender selv det der med, at man gør det der med, at man lige tager et shot, eller øh, hvis man skal snakke engelsk en hele aften, har aften, eller hvis man skal, skal tage en eksamen så siger man, drik lige to glas rødvin, inden du går op, fordi så kan du snakke meget bedre engelsk, så det er jo ligesom også blevet en, lidt en undskyldning for, at man tør at give slip på nogle af de der ting, og det tror jeg, nogle af de hæmninger, vi normalt har i vores hverdag. Og det er måske også en meget god øvelse at give sig selv det der med at gå ind i et rum, uden man har drukket alkohol, uden man kender mennesker, eller hvor man ikke kender mennesker, hvor det bliver lidt nemmere. Eller sådan, ligesom det gamle ordsprog, jo længere, jo flere gange du går ind i en dør, eller ind af en dør alene, jo nemmere bliver det. Eller mm. sådan. Men det kan jeg godt ikke genkende til. Jeg studet over noget, der var ret sjovt. Jeg ved ikke, om jeg afbrød dig virkelig Nej. meget der. Det gør jeg ikke. Der er sådan mange kender jeg godt, når man sådan netværksarrangementer. Mm. Så står der altid sådan, så er der netværk, oplæg, bla bla bla, og bagefter er der tapas og vin. Altså, det kan aldrig stå alene, at du bare skal ud og møde folk og hygge dig og have et eller andet oplæg. der altid sådan, der. så taler vi lige sammen. Så er der vin bagefter, når jeg skal tale med hinanden, fordi det har man ligesom behov for. Og det stødser jeg også over, sådan, lidt i lyset, at vi skulle lave det her afsnit. Øh, jeg har lidt tænkt over, at det er egentlig en ret sjov måde at gøre det på, at være sådan så drikker vi os lige fulde efter, for ellers så kan vi ikke lige holde ud og tale sammen. Det er jo en mærkelig ting, at der er så integreret, det der med, nu skal du møde nogen, du ikke kender, så mm. det er nok meget godt, at du lige får et glas bobler og kører på. Det er jo bare en sjov... Sådan, jeg, altså. Kan, altså jeg kan huske, at da, vi start, eller da jeg startede på højskole, sådan første weekend, hvor man ikke drikke, og jeg kan huske, at der var nogen, der var ret irriteret over, at vi ikke fik lov til det, og sådan, jeg synes egentlig, det var meget rart, men det var også på en eller anden måde, sådan, okay, vi bliver nødt til at lave nogle regler for os, eller, eller så, så, fordi man ved, at alkohol kan, kan nogle gange også være en ting, hvor der er meget grænseoverskridende adfærd øh, i forbindelse med det. eller sådan. Så sådan, mm -hmm. Jeg tror, at, at det måske var også meget godt, men jeg kan også huske, at der var en tid på højskolen hvor jeg øh, var ret meget hjemme øh, øh, over nogle forskellige grunde, men sådan, jeg var meget, ret meget hjemme, og så kunne jeg okay, så tager jeg tilbage i torsdag, kunne jeg huske, at jeg sagde til mig selv, efter jeg havde været væk i fire dage. Og så havde jeg egentlig ikke rigtig så kunne jeg mærke, at jeg ikke rigtig helt kunne tage tilbage, fordi så skulle vi drikke fredag, og jeg var så færdig med at drikke, at jeg simpelthen synes, det var så forfærdeligt at tage tilbage, fordi øh, så vidste jeg, at jeg, skulle drikke fredag og lørdag. Og så ventede jeg ligesom, øh, og så kunne jeg huske, at jeg kom tilbage øh, en søndag, tror jeg, og så blev det ligesom mandag igen, og jeg kunne mærke, at det var nogle andre grund, men jeg kunne mærke, at jeg slet ikke var til at være og sådan noget, så jeg tog hjem igen. Og så kunne jeg huske, okay, så kørte jeg den, til torsdag, og så fik jeg samme følelse igen. Fuck, jeg skal drikke i morgen. Det kan jeg simpelthen ikke. Jeg er overhovedet, altså jeg er overhovedet ikke lavet op til det. Øhm, og så lod jeg være med at tage sted igen. Øhm, fordi jeg synes, det var så svært at være i, at vi hele tiden skulle drikke. Og det var ligesom om, at alle de der unge mennesker, jeg rentte rundt med, var bare sådan her. Uhuh, uh vi skal bare drikke og give den gas. Og, og jeg følte, at jeg, jeg tog meget stilling til det der med, kan vi ikke bare prøve at bare være sammen uden at drikke hele tiden? Og folk var bare sådan her. Det er bare det, vi gør. Og, sådan, og jeg kunne mærke, at jeg var slet ikke parat til at være i det der mm. med at, at gå ned og feste uden at drikke. Så jeg var mega afhængig af, at du kunne have det sjovt. Øh, hvad hedder det med alkohol eller uden alkohol? Jeg var så afhængig af at jeg, at den, den promille på en eller anden måde. Og det er jo egentlig ret sørgeligt, at man på en eller anden måde ikke kan finde rum øh, i sig selv eller i de sociale omgangskreds, man har uden alkohol? Nej, og det kan også nogle gange blive rigtig. Øh, det kan i hvert fald blive en ret hård kendskærning, hvis man nu har... Øh, jeg kan huske, da jeg startede på studiet for eksempel, der har man jo også nogle intro og vi havde det så med et andet hold, øh, så vi var sådan to hold, jeg sige, der tog afsted sammen, hvor der drak man jo og talte til bare med Gud at være mand, fordi du er fuld, så selvfølgelig vil man gerne tale med Gud at være mand. Og det der med lige pludselig at blive konfronteret, konfronteret med når man så var tilbage på universitetet, og man nu ikke længere var fuld, at man havde jo ikke noget at tale om. Man kunne ikke oversætte det til en relation. Det var en relation, der ene og var betinget af, at man havde været plørestiv. Og så kunne man godt bare være de bedste venner og have det fucking sjovt. Men du kunne ikke, over, altså, du kunne ikke omsætte det til noget af værdi mm -hmm. i en personlig relation. Der kan jeg godt huske, at jeg var sådan... Fuck, hvor mærkeligt. Altså mm. sådan, tænk, tænk, at det har betydet så meget. Altså, jeg havde ikke talt med de her mennesker, hvis ikke øh, jeg havde drukket nogen alkohol. Jeg kan tydeligvis ikke tale med dem nu hvor jeg ikke drikker alkohol. Mm. Jeg synes selv, jeg er ret ekstrovert og taler ret meget. Øh, så der kan jeg huske, at jeg var sådan... Fuck, hvor mærkeligt. Hvad siger man lige? Mm. Ja, præcis. Mm. Altså, og det, det, det kan jeg huske, at jeg var sådan, der slog mig også lidt, det er en meget stor og integreret del. At det både studerer, men også bare være ung, at sådan, det bliver lidt et safe space, hvor vi godt kan tale sammen. Det gør vi over en øl. Ja, men det kan jeg også godt huske i den periode, hvor at jeg ikke dræk, at Altså, det var jo ikke et aktivt valg om at øh, sortere nogle mennesker fra, men jeg kan bare godt huske, at min, de, de mennesker, jeg var sammen med, nu var jeg også på højskole, men der var jo også et, øh, en længere periode, hvor jeg ikke var på højskole, hvor jeg også ikke drak. Og der hang jeg bare ud med altså, en del færre mennesker, end hvad jeg egentlig plejede. Mm. Altså, at, jeg tror ikke nødvendigvis, det er fordi, at sådan, der var... Altså, min relationer ligesom var bygget op af alkohol, men jeg tror, altså det der med, at sådan lige pludselig blev ud i et eller andet øh, ukendt territorie af at være til en fest, og ikke have drukket alkohol, det var bare meget nemmere, når jeg vidste, at jeg ligesom havde sådan, altså, tre virkelig tætte venner med, øhm, Så... som jeg også kunne hive fat i, når det var, at det begyndte måske at blive lidt ukomfortabelt at øh, være i den her situation. Det blev Æm... ligesom de safe space i stedet for øl. Ja, nu, ja, præcis. Og, og snus også. Det begynder jeg at altså, <laughs> ja. uh. Så af Så sidder Så er det safe space. Nå. Øhm, vi skal til den sk næste sang. Det skal vi. Og William, det er der en gang til. Nej, fordi det er faktisk ikke bare den her gang. Det er en sang, øh, Frejer, hun har taget med. Det er en meget Harris-sang. Uh -huh. Ja, hvad er det for en sang, Ja, <laughs> øh, Jamen, vi skal høre øh, hendes nye sang. Yeah. Øhm, og det er fordi, at jeg hørte den på vej til IKEA. Ja, i mandags. Øhm, den hedder Flowers. Øh, og den er bare mega god. Den ja. er bare skidegod. Så ja. bliver det Flowers med Marley Cyrus. Øh, det var et mega fedt nummer. Øh, jeg hedder Mille, jeg har stadig Øh, og vi har min dejlige medspiller, øh, William med stadig. Jeg er blevet så stor fan af medspillere. Jeg synes, Æ, det, det, det er sådan, medspiller. vi har endelig landet på det rigtige. Vi har været sådan lidt rundt, jeg er ikke sådan sådan medven, med, medfacilitator, med, øh, medperson, hvor vi var sådan medkoordinator. Sådan. Ej, fuck det, men medspiller, medspiller. Den, er, den er stilet. Og vi har Kære og med, stadig. Okay. Øh, og vi er i i fjerde blok. Femte nej, blok, nej, undskyld. Det, man radioteknisk ville kalde femte blok. Femte blok, ja. og vi er jo nået til det, som vi øh, kender det som øh, Mine kære søde followers øh, har øh, skrevet øh, nogle beskrivelser om det at være ung og alkohol øh, dilemmaer. Hvad kalder vi det? Det er ja. Sådan statements. statements. Ja, med et lidt fedt ord. Øh, Som vi så også lige snakker lidt om. Og øh, nu finder jeg dem lige frem på min instagram vi lærer ikke at have det sjovt, slå og løs, danse sammen som unge uden alkohol. Og det er jo noget af det, vi lidt har snakket om. Mm. At vi lærer, ligesom at der skal være eller al alkohol er forbundet med, at man har det sjovt. Og det, ja. er lidt, det er på en eller anden måde lidt giftigt, synes jeg. Jeg synes, det er meget farligt. Og jeg kan også huske, at jeg tænkte i øvrigt også tilbage på den gang, jeg startede i gymnasiet. Der blev man jo ikke rigtig spurgt, om du drak alkohol. Der var det bare sådan, første dag, der havde du nogle tutor. Og det er ikke for at kritisere dem, jeg havde været den sødeste tuter, men det var bare sådan der, vi har købt øh, fem kasser øl og en smirnoff, og så sætter vi os herned og drikker os pattestive, ikke? Mm. hvor det var bare for at fra start, at nu er I startet her, vi skal have det sjovt, så vi drikker os pattestive, og så er der en, der kan kaste op i en busk. Altså jeg, jeg er meget enig i det, der står. Jeg tror, jeg har aldrig haft et introforløb, hvor det ikke har centreret sig om alkohol i forhold til at prøve at kickstarte en eller anden social dynamik. Amen, det, er helt, altså sådan, det er jo helt vanvittigt, så meget vi drikker, og det er jo helt vanvittigt. Jeg har en veninde, der lige har startet på øh, medicin, og hun har været på to øh, introture nu. Hun, hun starter på vinterstart, så man har både sommer, og man har, øh, hvad hedder det, vinterstarten? Eller sommerturen og eller introen, og vinter -introen. Ja. Hun, så hun, hun, har dobbelt op. hun har fået dobbelt op på hele muligheden. og jeg var sådan her, det lyder fuldstændig vanvittigt. Det er så også medicin. Og jeg har hørt, at folk på medicinstudiet drikker som et hul i jorden. Men, men samtidig også det der med, at de drak jo hver dag, hver eneste dag. Jeg spurgte hende, hvad hvis man ikke drikker? Hvad gør man så? Og hun, hun må bare, ja, yeah, jeg aner det ikke. Og det er ligesom det der med, at man lever med en ligesom druk og det der med, at man ligesom ikke kan komme igennem livet uden 0,5 promille. Og, og det, man får det bare lidt sjovere, ellers hænger man fast i den gamle, kedelige hverdag. Mm. Og det er lidt det, vi får fortalt med, at alkohol er det grund til, at du får det sjovere. Eller sådan. Jamen, det er jo også meget sjovt. Jeg kom til at tænke på, kender det begreb, der hedder Roskilde Blues. Mm. Yeah. Æ, apropos det der med at vende tilbage til noget, fordi nu er det så tid, siden jeg sidste var på festival. Men jeg kan huske nogle af de gange, når jeg har været på festival, der faktisk kunne også mig sammen til at være der <laughs> mere eller mindre hele ugen. Så tager man jo også hjem og er bemodig, og sådan, nu skal jeg efterlade alt det sjove og alt det sociale og alt det hyggelige, hvor at de ting er jo i bund og grund, en substitut for, eller i hvert fald for stærket ved det faktum, at du også bare har drukket dig fucking stiv i en uge på en plan, mm. Altså, det er jo det, du har. Ja, og det er det, og, og for at du kan have det sjovt, og før du, altså sådan, det er ligesom om, det er dem ligesom der med folk, de arbejder hele året for at have fri i tre uger. Okay. Du arbejder fem dage for at have det sjovt i to. Mm. Altså om ugen, ikke? Altså fredag og lørdag har du det sjovt, fem til, eller mandag til fredag der har du det nederen. Yeah. Og det er lidt den historie, vi køber ind på alle sammen. Ja, jeg kan altså sådan apropos det der med røskild, kan jeg faktisk også godt huske, at der var en festival, hvor jeg ikke kunne drikke fordi jeg var på penicillin. og det var altså det, jeg tror jeg var sådan noget, jeg ved ikke 17, 18 på det tidspunkt værste festival. Altså, ja, var det? Ja, ja. det Færdeligt. Altså Hva, hvad fuck gør man, når der kommer en gående i et kokystime klokken to, og der bare er 30 grader, man fatter røv, og har, man har ikke engang fået alkohol? Og det er det, at man altså jeg ja, bare står ude på den der skide græsplæne klokken to om natten. Ej, ja. Tistøv og... Ja, altså og der tror jeg bare i hvert fald, at sådan, der kan jeg bare huske, at jeg stiller os bare lidt mig selv det der spørgsmål med sådan, okay, men hvis det er så noderen at være her i Egtro talstand, er det så bare, er altså er det så egentlig det sjovt? <laughs> altså, jamen det er, også, det er sådan... Ja, det er bare ikke en git. Ja, og så altså du er, det er det så overhovedet med... sjovt? Ja, altså lær sådan, altså hvis ting ikke er sjove med mindre at du er fuld, altså sådan, imens du gør det eller imens du er der, så er det måske en meget god idé at overveje om hvorvidt man altså sådan skal man sådan gøre det eller ja. sådan, man så altså er det så egentlig noget, men den har lyst til. Men ja. det er jo også sådan en hård fin grænse, for der er jo nogen, der har behov for at få den der ekstra skub til at gøre tingene. Det der med, at hvis det ligesom er der, man tænker, at man kan komme ud af sin comfort zone, så er det også sådan lidt en hård fin balance om, hvad, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og jeg tror også, når man bedst selv ved, men jeg er enig i det der med, er det så overhovedet sjovt, hvis du kun kan gøre det, når du er fuld? Men jeg tror også, at det, det samfund, vi ligesom har bygget op, er, at vi på en eller anden måde har brug for at have alkoholen, for at vi ligesom kan give slip, fordi vi ligesom lever af det her meget kassesystem, og, og det ligesom er alkoholen, der er der for at, at, at blive i den forstand, at vi køber os ind på, at når vi skal have det sjovt drikke alkohol, og når vi ikke skal, så passer vi børn og går på arbejde og mm. tager vasken og vasker tøj, men når vi skal have det sjovt eller når vi skal slappe af, så drikker vi et glas vin om aftenen, for nu kan jeg endelig få lov til at slappe af, så skal jeg have et glas vin ja. på en eller anden måde. Eller er det bare mig, der tænker, at Nej, det er jeg, altså, jeg synes, det er en god betragtning, og det er jo også meget med til at opløse nogle grænser og det er også med til at opløse nogle strukturer, og det kan også være med til at forstærke nogle karaktertræk, man egentlig kan være ret glad for. Det, der også kan være farligt, det, og det er jo også noget, gange, øh, nogle man, noget man ser enten i, i, i meget udtalt grad, men det kan også være mindre udtalt grad, det er jo det her med, at folk bare rammer et punkt, hvor at de synes selv, at de er den bedste udgave af sig selv, når de er fulde. Altså det, det, det tror jeg i et eller andet omfang, men måske alle. Jeg kan ikke genkende til at være sådan, ej, fucking er egentlig sjov, når jeg er stiv. Og sådan, jeg råber mega højt, og alle synes, det er nice og griner. Bla, bla, bla. For nogen, desværre, så hænger den jo så lidt med, og sådan, så kan jeg kun gøre det her, når jeg er fuld. Og, og jeg tror også, det det der udfordring ligger, fordi det opløser nogle grænser og nogle dynamikker, men, men det bliver også for folk et referencepunkt om, at hvis jeg bare lige drikker fire øl, så er jeg fucking nice. Og det er, for, altså det er jo mega farligt. Men det er jo også skræmmende. Altså sådan, jeg føler også, at det skræmmer den anden vej. Altså, det er jo også det der med, sådan, hvis du øh, møder et menneske, som når de er ædru, er på whatever måde, og du mm. synes måske, de er skide søde, altså lige så snart de bliver fulde, så ændrer deres personlighed så bare. Altså, ja. Max, eller sådan, det kan være mega svært at altså, genkende dem i det at være fulde. Og så kan det jo godt være, at de er super sjove, eller, eller sådan, folk griner af dem, eller de måske er sådan, mere tilbøjelige til at fylde mere i rummet, men... Jeg synes i hvert fald, det er sindssygt. Jeg kan i hvert fald godt huske det der med sådan, ja, øh, er, jeg, er jeg mest mig selv, når jeg er fuld, eller er jeg mest mig selv, når jeg er øh, øh, Hvordan Hvis nu jeg så bare skal være ædre resten af mit liv, hvordan kan jeg så samtidig gøre det, og så prøve så vidt muligt at være så meget mig selv som muligt? Altså, det er i hvert fald sådan super svært, Øh, at, at finde rundt i din personlighedstræk på en eller anden måde, når man samtidig er så ung og mega sårbar og vildt meget ubesikret på sig selv og ondigheden. Er, er du ved og Svej, mand? Ja, helt sikkert. Jeg ved, har I ikke også prøvet, apropos, hvis man sådan, måske har været på festival, eller bare har været ude og haft en fucking sjov aften, og så vågner bare sådan, ej, det kunne jeg godt tænke mig at gøre igen. Eller sådan, jeg kunne godt nogle gange, sådan, jeg har prøvet, hvis man har været på festival, og så kommer hjem, og så sådan, fra den ene dag til den anden, lige pludselig ikke vågner op og drikker sig fuld, så er man også sådan, oh, hvor det henne, eller sådan det, det er lige pludselig mærkeligt at navigere i en hverdag, hvor man ikke drikker så fuld. Mm. Altså, jeg tror, øhm, jeg tror ikke rigtig, at jeg er så god til at navigere i det at være fuld. Jeg ved i hvert fald med mig selv, at jeg får rigtig mange moralske hold der op, mm. og det er over det mindste. Men det er også jo mere jeg drikker, jo fuldere bliver jeg, jo mindre kan jeg huske og jo flere moralske sjovmænd får jeg. Altså. Sådan er det bare. Og, man, og det er også beviser, at jo mere du drikker, jo flere blackouts får du også i længere tid, og jo hurtigt... Altså sådan en periode i gym, hvor jeg drak konstance... Og det skal jeg mig sige. Bare konstant, tak. Øhm, <laughs> æhm, <laughs> Hvad hedder det? Der skulle jeg drikke to øl, og min hukommelsen var væk. Jeg kunne intet huske. Er det altså, rigtigt? Ja, ja. Og det beviser, at jo mere du drikker, jo hurtigere får du hukommelsestab, og, og jo længere tid får du det også. Og det er en længere periode, du er ind i, og det var simpelthen... Det var frygteligt, og, og så nogle gange kan jeg bare zone helt ud af det, og så bare lade være med at drikke. Nu efter jeg kom ind fra højskolen der har jeg drukket, altså der, det er meget minimal, hvor meget jeg har drukket, for jeg synes simpelthen, det er, øhm, det, er bare, det er bare uhyggeligt, hvor meget det kontrollerer en, og hvor meget man ødelægger dagen efter for at have en halv sjov aften, hvor de fleste gange tænker, at man er sparer bare hjem, eller sådan. Mm. Øhm, og det er måske også meget sundt at lære, at man kan have det sjovt uden at drikke, eller lave nogle andre ting fredag aften, hvor man faktisk kan vågne op og vågne klokken ni, og lave boller og gå ture, uden man har det af helvedes det, eller sådan Ja, men det er jo også lidt det der med, sådan, altså nu ved jeg ikke, hvordan det er for jer. Altså, og, og nu kan man jo sige, så, nu har jeg også det fortalt om det her med sådan grund til at stoppe med at drikke, var måske også fordi, at jeg egentlig fik det ret dårligt at drikke at alkohol eller sådan noget. Øhm, men jeg synes, at det nu i hvert fald efterfølgende er... Øh, i perioder, hvor jeg egentlig har det rart dejligt. Jeg øh, det går... Øh, nu skal jeg altså ikke på studiet længere, men måske bare generelt har det sådan rimelig tilpas i hverdagen. Føler jeg bare sådan generelt et mindre behov for at drikke en perioder hvor jeg måske ikke har det lige nice, mm. ja. så altså, Og det er jo også ofte det der med, at altså, som du siger, sådan, så drikker man mere og mere, for flere og flere blackouts, og har det måske også samtidig det er heller ikke så godt, hvis man også føler, det her kæmpe behov for at drikke så meget alkohol. Så sådan, jeg synes altså, at en ting er, at du kan få det skidt af at drikke alkohol, men jeg føler også samtidig, at samtidig, du drikker mere alkohol, fordi du har det skidt. Det, Absolut. Ikke? Ja, og så Absolut. bliver du bare ved, fordi det ja. er på en eller anden måde en udvej af hverdagen, fordi man har det skidt. Det er jo ja. ligesom folk, man, man ved, der tager stoffer. Det er jo fordi, de oftest ikke har det særlig godt, og så bliver de nødt til at have et outbreak fra virkeligheden, fordi de simpelthen ikke kan finde det andre steder. Og med det sagt, så skal vi faktisk ved til næste nummer, og det skal være en hurtig øh, forklaring, eller intro, eller hvad man siger. Det bliver en øh, lynhurtig forklaring. Det hedder sidste gang med Ardi Artit, og jeg synes bare, det er en rigtig god sang. Fedt, fedt. Og det var Ardi Artit med sidste gang. Nummers titel er også meget passende, fordi det er sidste blok for Radiosprog. afsnit 5. Ja, ja, ja, Radiosprog Ting for, øh, med noget på spil. Øh, sæson 3, de 20 er jo dødelige Dagens afsnit handler om druk, alkohol, øh, alt det, der nogle gange hører med, hvordan man er, øh, kan være den bedste udgave af sig selv, om man er fuld, hvordan det også kan være mega uhensigtsmæssigt at være fuld. Øh, jeg har stadig med dig, Mille. Vi altså. har i frejer med, Aarhus, simpelthen. Øh, og nu har vi jo talt rundt om en masse forskellige emner. Øh, vi blev lidt efterladt ved nogle dilemmaer, ja. som du jo har stået for, Mille. Ja. Mega nice. Øh, øhm, ikke bare jo, vi Jeg, slet? jeg tænker, vi kan fortsætte lidt med nogle af dem. Øhm, og øh, der er en, der bare har skrevet unødvendig. Og jeg ved ikke helt, om jeg køber den, om den er unødvendig. Jeg tror, det er en, en, måske en, øhm, en fantasitanke om, at det er unødvendigt, eller en håbfuld tanke om, at det en dag bliver unødvendigt. Men jeg køber ikke ind på den, at den er unødvendig. Altså alkohol? Ja. Nej, det tror jeg aldrig, den bliver. Altså sådan unødvendigt. Altså lidt... Ønsten var det. Ja. Jeg, jeg tror egentlig bare, at jeg mest er tilbøjelig til, at jeg giver ret. Fordi jeg, jeg tror at man kan have sådan en illusion i... Altså, jeg kunne i hvert fald godt have en eller anden illusion om, at sådan, øh, Hvis jeg bare hviler 100% i mig selv, og bare har det altså, latterligt godt, og føler, at jeg er det fedeste menneske på hele jorden, så burde alkohol jo bare være unødvendigt. Øhm, mm. Det kan det også godt være, at det er det. Jeg tror bare, at øh, et menneske, som til hver en tid, altid selv vil synes, at de var øh, den fødeste version af sig selv, og at øh, der ikke var altså, unstoppable, så det tror jeg bare ikke rigtigt findes. Altså, sådan der, der, der tror jeg bare, at vi alle sammen, det, desværre jo, også bare har, altså, hvis det, altså så kan det være få eller mange ting, men sådan et eller andet, man godt kunne tænke sig at flygte en smule fra, Ja, og det er også det der, altså jeg tror på en eller anden måde, at vi alle er dybt afhængige af alkohol, og er dybt alkoholiseret. Altså sådan, jeg tror, at vi alle er lidt alkoholikere på en eller anden måde, mm. fordi hvad er det, vi må drikke syv genstande, var det, vi blev enige om, ja, øh, øh, om genstande. ugen. Og når jeg tænker over det, så drikker jeg i hvert fald gennemsnitligt igennem hele mit liv, eller har jeg gennemsnitligt hele mit liv drukket mere end syv genstande om ugen. Skulle jeg skal altså, sige, Mille, yes. når, vi, når vi først sætter os ned på et eller andet dumt værelse og får gas. åbnet en pakke smøger, ikke? Best belief, altså jeg tror, det er sådan noget, det er ikke ved siden af at af noget 12-15 Det er det ikke, det tror og, jeg og, ikke. Og, det, og det er jo nærmest en stille aften, altså når vi ja. så begynder at køre shots og, og hård spiritus indover. Og på, og på en eller anden måde, så tror jeg, jeg ved ikke, om man kan sige, at vi alle sammen er alkoholikere, men vi alle sammen er afhængige af på en eller anden måde. Vi er i hvert fald afhængige af det rum, det kan skabe. Og det, og det, og det, tager, og det tager et skridt, det, det vil tage et skridt og sige lige pludselig, jeg drikker ikke alkohol. Det er ikke bare noget, der er naturligt. Det er ikke bare noget, der falder ind. Du bliver nødt til aktivt at sige til dig selv, jeg er ikke lyst til at drikke alkohol, og det er svært at lade være med at drikke det. Altså mm -hmm. sådan. Og jeg ved ikke, hvad, <coughs> hvad det nødvendigvis betegner i den sådan store øh, bog, men jeg vil næsten sige, lyder det ikke, at, det er, at man så er afhængig af alkohol, og dermed alkoholiker, eller det er mig, der konkluderer ah, noget mm -hmm. helt vanvittigt. Og jeg var meget gerne sige mig imod, men i min bog føler det lyder sådan, at som man jo, jeg tror, man skal passe på, fordi der kan være en ret stor forskel i at være afhængig af øh, alkohol i den forstand, at det er, det, at man drikker sig fuld, og i højere grad det rum, som kan være forbundet med alkohol eller de hæmninger, man kan tabe. Og jeg tror også, der kan være en glidende overgang mellem de to. Jeg tror, det sige, siger, alle er afhængige af alkohol i et eller andet omfang, skal man passe på med, fordi jeg føler også, man kan komme til at gøre uret over for de folk, der virkelig bakser med det. Øh, og det er ikke en kritik af dig, Mille, men jeg tror, man, man kan være afhængig af den øh, sociale, sådan næsten sådan øh, hedonisme-livsstil, der kan være forbundet med det at drikke alkohol. Og så er der en helt anden ting, der hedder at være afhængig af alkohol. Ja. Så altså for mig er det to forskellige ting. Ja, det tror jeg, det, det ved jeg faktisk ikke, om jeg er enig. Jeg tror faktisk, jeg er heller lidt mere til øh, Milles øh, tolkning, men sådan... Bad for en bad. Ja, og, og måske er sådan. Øhm, altså, hvis, vi, hvis man øh, føler, at der er en øh, specifik situation, som altså, sådan, altså, som vi har snakket lidt om tidligere, men sådan, hvis du føler et, et behov for at drikke alkohol for at kunne være i den situation, så vil jeg på en eller anden måde, altså, altså så, så, så er du afhængig af alkoholen, for at kunne være. I det. Altså og, yeah. og jeg vil give dig ret i at sådan øh, altså alkoholisme øh, det, det, det er jo altså sådan der det tror jeg man har en eller anden tanke om i hovedet at, eller sådan, man har en eller anden tanke om at det er det her Menneske, der sidder på en øh, bodegaen mm. kl. 12 om formiddagen og drikker øl og ryger cigaretter alene. Øhm, eller en eller anden hjemløs, der går rundt og yeah. lugter alkohol. Og altså, og det er at... ligesom det, man har i hovedet som Præcis, er fuld øh, konstant. Men jeg, jeg, jeg tror bare, det er rigtigt nok, at, sådan, hvis, at altså, øh, hvis, hvis man ligesom, altså, føler, at alkoholen er en nødvendighed, så, så vil jeg i hvert fald også... Så, så synes jeg, at man på, altså, i et eller andet omfang er, er afhængig af det. Og om man så kalder det alkoholisme eller ej, det skal jeg ikke, hvordan der skal der, man kan gøre, men sådan, jeg, jeg tror, det er helt klart, at, at vi alle sammen til dels er afhængige af det. Men jeg er også enig med dig, William, fordi jeg er meget enig med dig også, men også det der med, at at man skal måske også passe på med ikke at sygeliggøre alle mennesker, fordi de, vi bare lever et liv, ligesom det der med, at man også rundt og siger, at man er stresset, uden nødvendigvis at være stresset, men man måske bare eller sådan, hvor at man skal måske passe på med at rende under og sygeliggøre alle mennesker, men, øh, men måske også bare kalde en spade for en spade, altså sådan, at passe på, at jeg er jo ikke syg, bare net, eller jeg har jo ikke brug for alkohol, bare fordi jeg drikker det hver weekend, ja, det er jo helt normalt, så skal man måske være bedre til at kigge ind og sige sådan, men er det måske sundt, selvom det er normalt, er det så sundt? Ja. eller øh, Og så skal man også passe på, at man siger, øh, jeg er alkoholiker, fordi jeg drikker hver weekend. Altså, det er jo sådan en hård, fin balance mellem øh, ja. at passe på med at gøre alt, men også tage det seriøst, det man egentlig render rundt og laver. Og, A og, og, og er det egentlig sundt? Mm -hmm. Absolut. Jeg tror for mig, øh, så handler det meget om, at det kan, være, det kan være noget... Apropos det med den her måske lidt gængse forestiller en alkoholiker, så for mig er det en, der er afhængig af alkohol hele tiden, i alle situationer. Det bliver en forudsætning for det at kunne fungere som person altid, hvilket det er for nogen. Og, og det, det tror jeg, det er for mig ligesom det, der bliver distinktionen, at jeg betragter det som noget andet, når man øh, tager til en fest drikker sig fuld, fordi man gerne vil være sjov og tilgængelig til en fest, hvis man nu gerne altså, får nogle gange at holde det til, hvad det er. End at, øh, end, end at sidde og drikke sig fuld hele tiden. Men jeg køber den også, så det kan også godt bare lidt blive noget øh, ordkløgeri. Mm. Fordi selvfølgelig, hvis du har behov for at drikke dig stiv til en fest, for at kunne fungere til en fest, så altså... Men jeg, mm. men jeg tænker da også, hvis, hvis du... Altså, og der skal man sgu også bare være ærlig over for sig selv, og være sådan, okay, men hvis jeg, skal, hvis jeg kan komme igennem, eller hvis jeg skal kunne komme igennem mandag til fredag, så bliver nødt til at kunne have et eller andet hvor jeg se drikke, drikke øl fredag eller lørdag, eller sådan Okay, så bare igennem den her uge, fordi jeg ved, jeg skal til en mega fed fest. på, eller sådan, Og jeg... giver det mening, det jeg siger? Ja, altså, det kan godt være, at det ikke er fra dag til dag, men så er det fra uge til uge på en eller anden måde, at så bliver afhængig af, at okay, jeg skal bare igennem gennem den her uge, for jeg ved, at jeg skal drikke øl fredag eller lørdag, og det vil jeg måske også kalde en afhængighed. Øh, men det er jo noget, man skal, man skal jo bare være, eller man ikke bare, for det er også svært, men man skal på en eller anden prøve at være, på en måde prøve at være ærlig over for sig selv og være sådan, okay, hvorfor gør jeg det her? Og det er jo måske det allersværeste at mm. sætte sig ned og sige, okay, måske har jeg et problem. Absolut, men apropos alkohol. <laughs> som vi kan snakke om. Som vi kan snakke om <laughs> det. Præcis. Vi er jo kommet til uh, your 20's, og altså gin and Ja. Yeah. Hallo. Halli, Mega hallo. nice gimmick, og det er det egentlig handler om fra i dag. Vi har jo sendt dig ud i køkkenet, og så har du lavet en gin tonic til os alle, som skal smage af dine tyver. Yes. Og da, da, da, da, da. Vil du ikke præsentere den? Hvad er det, vi står med i hænderne? Jo, altså, øh, vi prøver at smage på den inden, eller... Du må gerne du... lige løbe os igennem ja. sådan, hvad, smage, hvad skal den smage og hvorfor skal den smage Ja, øhm, altså, jeg prøvede mest af alt faktisk bare at leve en gin som smagte godt. Øh, det, der, der skulle ikke være alt for meget... Ikke altså... så mange der. Nej, altså, og man kan sige sådan... Det er ikke fordi, at jeg øh, nødvendigvis synes, at sådan der, jeg har haft de bare the perfect 20's, og jeg er altså også kun 23, så det er ikke fordi, jeg har prøvet så mange af dem endnu. Men øhm, lige nu, der har jeg det ret chilleren, og det synes jeg bare, at den skulle på en eller anden måde få lidt frem. Altså, og ja, og særligt nu, hvor vi sådan snakker om alkohol og forhold til alkohol og sådan noget, altså... Den, den, den skulle bare kunne drikkes. Og den skulle bare ja altså. Det er vi altså glade for, fordi selvom alle de andre gæster dring selvfølgelig også har været gode, så har der fandme også været nogle fucking videre i plads Så det der med at se <laughs> en gin og tonic, hvor der ikke bare er sådan en halv kilo basilikum ovenpå, <laughs> eller den er rød af cayennepeber eller sådan noget, det er faktisk meget nice. Men hvad, hvad er der så i den? Øh, jamen, der er gin, og så er der tonic. Og så er der gingerbeer og citron. For den tror jeg egentlig også, jeg godt selv kunne finde på at lave, hvis jeg skulle øh, få en drink, inden jeg skulle i byen. Jamen, jeg er solgt. Jeg er, jeg er solgt. Skal vi prøve smage på noget det? Noget andet. Skål. Skål. Skål. Absolut den bedste indtil videre. Du ser lidt utilfreds ud, Mille. Ej, er der noget galt med dig? Nej, jeg er bare virkelig dårlig til alkohol. Ja, virkelig dårlig til alkohol. Nej, virkelig ikke noget galt med min. Den smager helt fint. Det er bare sådan, snært af alkohol kan virkelig bare få mig... Jeg, gør, jeg laver altid det ansigt, og det er jo ikke, fordi den smager dårligt, men det er sådan, jeg kan virkelig ikke lide alkohol. Eller sådan, staks, så jeg laver altid det der. Fordi jeg synes bare, det smager virkelig dårligt øh, generelt. Altså det, du skal virkelig ikke tage det. Jeg synes faktisk, det er en af de bedre yeah. og faktisk bedste, vi har fået. Og det, også, det, det, det tager en klar førsteplads over de genertøjninger, der har været her. Vi giver mig tre af dem, og så synes jeg, det de smager fantastisk. Ja. Laver de ikke ja. det ansigt. Det ja. bare vi de snakker way. om det. Bare lige tre, tre drengs inde på os, så er det er okay. helt bare mega godt. Så <laughs> ruller ja, Jeg skal sgu have en sov til. Ja, jeg tager også lige en til. Så jeg kan få det var et andet ansigt. <laughs> mm. Øv, ordentlig god. Puh, hvad synes I? Jeg synes det er, det er fucking god. Din 7 år smager dejligt. Ja. Yeah. Hvis du nu, okay, uh, det, det er også et lidt corny spørgsmål vi nogle gange stiller, men sådan, hvis der er en smag du håber præger din gin and tonic, når du er færdig med din 7 hvad, øh, hvad skal det så være? Åh, oh, fuck it, uh, et sjovt spørgsmål. Jeg uh, jeg den samme. <laughs> uh, <yeah>. <laughs> <laughs> uh, jeg, jeg... Jeg tror egentlig bare sådan, altså bare at den i virkeligheden ikke er for kedelig. Eller sådan, er det... Jeg ved godt, at det er, sådan, det er nok også bare lidt, altså, den der dumme tanke, man har oven i sit eget. Altså, men man tænker med, at øh, selvfølgelig er man 30, har måske fået børn, det ene eller det andet. Øh, det er selvfølgelig slet ikke sikkert, at man har det, og aner ikke, hvor jeg er, når jeg er 30. Men øh, håber bare, at øh, man, man stadig har det sådan... Lige så chilleren, som man har lige nu. På yeah. måde. Så jo, mm -hmm. måske bare lidt det samme. Som er altså. jeg smæk på smagene. De samme smag, men bare endnu mere power på. Ja, altså. Øh, I hvert fald sådan, det der med, at nu er jeg så også lige droppet ud af studiet, kan man sige. Så sådan, for mig, jeg føler lidt, jeg er blevet igen. Yeah. Ja, yeah, hey. øh, Altså, Free. ud og fest på en tirsdag lidt sådan lidt, yeah. lidt dumt, okay, eller andet dømt. I, uh, ja. I wish man bare at se mig rive kuggeracha på en tirsdag. Åh, det, <laughs> oh, det lyder godt. Ja. Jeg ja. tror, også, at uh, på den note, så uh, er vi faktisk også ved at være der, hvor vi skal til at runde af. Mm. Øhm, du skal have mega, mega mange, tusind gange tak for at have lyst til at komme ind og tale med os fra, det har været sådan en fornøjelse. Mm, det har været så godt. Og hvor har det været nogle spændende emner, vi løbet igennem. Ja. Jeg vil sige, at jeg er blevet klogere på rigtig, rigtig mange måder, mm. synes jeg selv. Øh, så, så tak. Og lige med den, øh, inden vi lige helt slutter af, har du så nogle gode råd, du vil give videre til folk omkring dit, øh, hvad hedder det, omkring alkohol? Øhm, altså, jeg nu, behøves, nu er det ikke, fordi jeg skal have for, at man bare skal stoppe med at drikke. Også fordi nu kan man sige, at jeg selv er begyndt at drikke igen. Så øh, jeg tror til gengæld, at øh, jeg vil sige, at det kunne være jeg prøv at have bare en weekend eller to, hvor at, øh, man ikke øh, drikker alkohol. Altså, sådan, det, det er bare det, sådan, der er også flere af mine venner, der er begyndt at gøre det, og sådan, vi har bare snakket virkelig meget om, at det er bare en anden oplevelse, og sådan, det kan bare også gøre det så, at Øh, drik alkohol efterfølgende sjovere, og også øh, som, altså sådan, at, at man, man bare lige tænker over det, og at man netop øh, gør det som et tilvalg, og ikke sådan øh, per automatik. Per automatik. Øh, så ja, prøv hvis, altså ikke det, hvis ikke det er alt for grænseoverskridende, så, så, så, altså, så er det altså ret mm. sjovt at danse uden at være stiv samtidig. Den sidste hurtigt. Hvad er, til dem, der så skal prøve det. Hvor, hvad er den bedste alkoholfri øl eller alkoholfri drink i øvrigt? Oh, øh, altså jeg er faktisk ret stok på at drikke cola. Yeah. Ja, det er også lækkert. Ja, sådan en glas, altså sådan cola på men, glasflaske. Nå, oh, okay. Øh, ja, eller, eller, men ja, der er et andet med den der cola på glasflaske. Jamen, yeah, det, er, det, er, det er ligesom at drikke sådan en flaske yeah, øl. Det er altså sådan, der er et eller andet øh, super nemt over det. Og så sidder der kl. 3 om øh, natten på... Øh, Kaffe Malmø og lige sidder yeah. rulle. <laughs> en flaske cola. Yeah. Ja, Mega, mega nice. Øh, og hvad var det nu? Vi, nu, har vi, nu er vi nået til øh, afslutningen. Ja, nu er det den rigtige <laughs> afslutning. Nu er det en rigtig afslutning. vi varmer op til Vi tiden. Nu er det en rigtig afslutning. Selvom vi er kun halvvejs, så vi ikke så har bilen nu. Nej, nej, nej, nej. Halvdelen afslutning. Det var hvad, generelt vi... <laughs> en <fungerer> par <på> afslutningen. <laughs> yeah. Nu er vi i hvert fald nået dertil, hvor vi siger tak for den her gang. Yeah. Øh, så tusind tak, Freja. Det har været mega, mega tusind fedt. Tusind tak. Tak, er fordi godt, det. Med. Selvfølgelig. Selvfølgelig. tak for en gin og tonic, der endelig bare smagte nogenlunde normalt. En gin and tonic. og jeg sat øh, ekstremt meget pris mm. på. Det var det sidste ord ved, med noget for spil. Ja. Øh, tusind tak, øh, fordi du ville komme igen. Det var virkelig dejligt. Øh, vi skal lige spille et sidste nummer. Øh, det skal vi. Ja, vi skal. Og det er... Øh det er... Det er det, William, hvad er det for nummer? Det er Drunk in the Morning. Jata. Det synes jeg bare var rigtig oh, sød sang og af god. På. Det kan den jeg godt er lide. Så, god. så det er Drunk in the Morning med Lucas Graham. Også meget passende sangvalg, Det er det. er øh, må man sige. Men øh, ja, vi ses næste gang til endnu et afsnit af med noget på spil. Sæson 3.